Prvej línii, prvej línii. Dobrý deň vážení poslucháči, Vídate pri počúvaní relácie v prvej línii. Pri mikrofóne vás víta Boris Koroni. Ako ste si všimli dnes, ale to ani nie je, že nám v tejto relácii, ktorá sa práve začína, ale nám sa to dnes tak zaujímavo tu u nás v rádiu Slobodný vysielač sklbilo, že, že tak ja, ako hlavne teda aj všetci moji kolegovia, takmer všetci sa dnes venujeme jednej vážnej téme, a to sú migranti. No a tak sa teda budeme aj dnešnej relácie v prvej línii venovať tejto mimoriadne aktuálnej veci. Pretože je to záležitosť, ktorá nie len, že je aktuálna a že momentálne zaplňa stránky tak domácich ako aj zahraničných periodík rády, televízii. Ale okrom, okrem toho je to aj veľmi vážna a hlavne citlivá téma, ktorá, ktorá značne polarizuje spoločnosť, teda inými slovami, že ho rozdeluje. Je veľa ľudí, ktorí majú názor, že migranti sú pohromov pre Európu a potom sú iní ľudia, ktorí zase tvrdia, že treba pomáhať a migrantov prijať. Skôr ako vám predstavím dnešného hostia. Urobíme ja len takú naozaj veľmi krátke zvodku informácií, ktoré sa k tejto téme objavili v našich médiách v týchto dňoch. Nejaké tie 3-4 informácie som si našiel také, ktoré sú dosť dôležité. A čo vyšla dnes, tvrdí, že britská vláda, to už čítam správy konkrétne z periodik. britská vláda zvažuje posilnenie hraníc s Francúzskom najmä v blízkosti prístavného mesta Kalají povedal britský premiér David Cameron v reakcii na podľa neho nepriateľné scény chaosu, keď sa utečenci zúfalo snažili dostať na územie Spojeného kráľovstva. Televízie sprostredkovali zábery zachytávajúce davy migrantov, snažiacich sa preniknúť na niektorých z kamionov uviaznutých v kolónach v spomínanom prístave. V dôsledku štrajkov pracovníkov trajektovej prepravy vodiči kamionov smerujúcich do Británie sa museli kvôli štrajku namiesto obvyklých trajektov preorientovať na nákladné vlaky. Pred Eurotunelom sa preto vytvárali dlhé rady čakajúcich pomalých sa pohybujúcich kamionov, do ktorých sa pokúšali dostať mnohí z tisícov migrantov utáborených v tomto prístavnom meste. Ďalšia správa tvrdí, že Maďarsko sa zachovalo zaujímavom a totiž to jednostranne dočasne pozastavilo platnosť úpravy Európskej únie známej pod označením Dublinská dohoda alebo Dublin 3, čo v praxi znamená, že krajina nepríme viac na svoje územie ani utečencov, ktorí sa cez jej územie dostali do iných štátov únie. Budapešť zdôraznila alebo teda odôvodnila tento krok e, tým, že jednoducho už je loď plná a už nemajú akých ďalších migrantov brať okolité krajiny o tomto informovala. Kapacity krajiny, ktorá je spomedzi členských krajín nie je najzaťaženejšou vylegálnymi pristahovalcami sa naplnili, hovorí sa v stanovisku maďarského rezortu vnútra, ktoré sprostredkovala tlačová agentúra MTI. No a podľa agentúry bolo opatrenie prijaté na dobu neurčitú, čiže maďari na dobu neurčitú zavreli pred migrantami svoje hranice. A ešte jedna zaujímavá správa, Slovensko, pokiaľ ide teda o našu krajinu, tak tu vyšla v súvislosti s migrantami zaujímavá informácia, že Slovensko odmietne povinné kvóty pre migrantov spoločne s ostatnými krajinami Vyšehradskej štvorky. V spoločnom stanovisku V4 e, tieto krajiny zdôraznili, že príjmanie utečencov má byť dobrovoľné a rešpektovať možnosti jednotlivých krajín akékoľvek podmienovanie povinnými kvótami je nepriateľné, píše sa v tomto texte. A premiér Fico zároveň avizoval, že krajiny v 4 by mohli na rokovanie Európskej rady zablokovať povinné kvóty pre migrantov. Ak sa to podarí Európska komisia napriek tomu presadí povinné kvóty, vláda Slovenska bude podľa jeho slov zvažovať vypísanie referenda k tejto téme. Takže ak by teda napriek tomu že V4 bude odmietať kvóty, ak by to Brusel napriek tomu presadil. Je vysoká šanca, že sa Slováci budú môcť k tejto téme vyjadriť v referende. Tvico v tomto smere tvrdí, že povinné kvóty nie sú správnym riešením migračných tlakov. A ešte jednu správu mám, ktorá sa objavila na HN online. Veľmi vážna informácia o tom, že a operácia proti pašerákom dostala zelenú, chystá sa potápanie lodí. A v tejto správe sa uvádza, prečítam len časť. Ministri zahraničných vecí EÚ v Luxemburgu schválili spustenie prvej fázy. Tá je zameraná na monitorovanie situácie v medzinárodných vodách a výmenu spravodajských informácií. Čo je určite krok dopredu oproti stavu, v ktorom sa nachádzame dnes, uviedol náš minister zahraničných vecí. Na jej druhú a tretiu fázu je potrebný právny základ, teda buď rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov, alebo pozvanie legitímnej vlády Líbie, pretože konkrétne aktivity protiprevádačom by sa realizovali v jej teritoriálnych vodách. Jedno ani druhé však zatiaľ únia nemá. Je možné, že začnú potápať ich lode k tomu, ako sa do, ďalej píše v správe, je však potrebný súhlas OSN. Takže to, čo sme v tejto chvíli počuli, je, že jednoducho, a ďalšie mnohé správy to tvrdia, že jednoducho pomaly akoby rastie veľký odpor európskych krajín, mnohých, k migrantom. Začínajú zatvárať hranice, začínajú sa správať proste oveľa uzatvorenejšie. Dnes už sa nenosí slovičko multikulturalizmus. No čo sme zároveň počuli aj to, že Slovensko, akto je to tam veľmi vyhranený postoj, skôr ten uzavretý. Počuli sme takisto, že s utečencami podľa týchto správ sú veľké problémy, že sa so snažia dostať do, do kamionov rôznym spôsobom proste prepašovať ďalej do Európy. No a počuli sme aj to, že nejakým spôsobom je na stole aj možnosť potápania lodí. A samozrejme ešte iné ďalšie Mnoho je dnes naozaj tých informácií, pretože toto je veľmi vážna a veľmi aktuálna téma. A ja som si povedal, že keďže už sa tejto téme takto hlboko venujeme aj my u nás v rádiu Slobodný vysielač, lebo toto ani zďaleka nie je prvá téma na, alebo prvá relácia na túto tému. Už sme aj v minulosti robili viacero tém, e, relácií k tejto téme. Tak som si povedal, že dnes sa na to zase pokúsime pozrieť možnosť z takého uhla pohľadu, ktorý doteraz tu ešte nezaznel. A mám pocit, že ale nebude to ten klasický jednostranný pohľad, že či áno alebo nie, budeme dne zase uvažovať. Budeme sa pýtať, budeme si klásť otázky a budeme na ne hľadať odpovede. Takže tí, ktorí máte už úplne jasno v tomto smere a už máte riešenia, tak neviem, či vás dnešná relácia obohatí, lebo u nás teraz je to tu skôr o tom, že my ešte riešenia veľmi nemáme, my sa o nich ideme teraz rozprávať a ideme ich trošku hľadať. Keď hovorím, že ideme, tak to znamená, že tu sedíme dvaja. No a ja som veľmi rád, že po dlhej, veľmi dlhej dobe môžem privítať človeka, ktorý bol veľmi pevnou a stálou súčasťou rády slobodný vysielač, ale potom sa nám musel odmočať, pretože prišli nejaké tie zdravotné problémy. No ale vyzerá, že sa polepšilo, lebo je tu s nami opäť mnohým poslucháčom veľmi dobre známy, pán doktor Milan Očenáš. Príjemný dobrý deň vám, prajem pán doktor. Ďakujem pekne aj vám, príjemný deň a všetkým poslucháčom. Kdeže ste boli celý ten čas? Poslucháči si ste, pamätajúme sme tu reláciu Očenáš, ktorý niesi na nebesiach, raz týždeň to chodilo že sme tak rozoberali nejaké aktuálne témy a potom sa to tak nestratilo z vysielania. Aj sa poslucháči pýtali, že čo sa deje, kde ste sa stratili, Tak kde ste sa stratili, pán? Bohužiaľ, strati, nestratil som sa ja, ale moje zdravie sa stratilo, čo mi znemožnilo potom sa zúčastňovať v takýchto akcií a e, namáhať mozog a rozum, pretože e, mal som iné starosti s tým, aby som vôbec prežil. O, jo, jo, jaši, to, to takýmto hovám. spôsobom som o, o vlastnej ja a nakoniec preto sa to len podarilo a dúfam, že ešte e, to bude slúžiť to zdravíčko. No, zniejete dobre za mikrofónom, aj dobre vyzeráte, ale to poslucháči nevidia. A, takže vítam naozaj veľkou a úprimnou radosťou pána doktora Milana Očenáša, ktorého mnohí poznáte ako človeka, ktorý dlhé roky pôsobil na Čiernom kontinente, teda v Afrike. A práve preto som si ho aj dnes zavolal, lebo on tie tamojšie pomery pozná a hlavne tam bol. To je cená skúsenosť, že my tu môžeme hovoriť čokoľvek, my sa môžeme voči migrantom vyhraňovať alebo s nimi súhlasiť, alebo ich ľutovať, ale len drvivá menšina z nás má reálnu skúsenosť s týmito ľuďmi. No a ja tu mám dnes človeka, ktorý tú reálnu skúsenosť konkrétnu má. Preto som veľmi rád, že dnes ku nám zavítal a že sa o tejto téme budeme môcť spolu s ním porozprávať. Ešte radšej budem, keď to bude aj debata spolu s vami, teda že to nebude len diskusia mňa s pánom doktorom očenášom, ale ak sa teda zapojíte aj vy, či už telefonicky na číslo 048 alebo mailovo na adrese studiozavinachslobodnývysielac.sk prípadne na Facebooku, to už nechám na vás. V každom prípade, ak budete mať nejakú otázku, Budete s niečím súhlasiť, nesúhlasiť, čokoľvek budete chcieť dodať k tomu, čo tu dnes odznieje, pokojne nám zatelefonujte alebo napíšte. Pán doktor, téma migrácie. Predpokladám, no, tým, že ste tu, tak to je taká sprosta otázka, ale dobre. Sledujete to? Sledujem, pravda, že... Sledujete to s obavami, alebo ako toto všetko, čo sa spustilo momentálne na vás vplýva? No, bohužiaľ, ja to sledujem s obavami. Pretože mám v živej pamäti problémy Afriky a problémy spoločnosti, ktorá je aj tam veľmi rozdelená, jednak ekonomicky, jednak nábožensky a kultúrne. A toto je to bolavé miesto, ktoré nás postihuje potom Európu, pretože títo ľudia, ktorí sa snažia dostať k nám, sa nemôžu po tejto stránke kultúry, po stránke myslenia a náboženstva k nám ani prirovnať. Čiže ide o ľudí, ktorí sú inkompatibilní hm. ako s Európou. A oni sa snažia dostať sem. Však snažia sa prečo? Dominantná vec je, nie, že utekajú pred zlom, ale dominantná vec je u nich zlepšiť ekonomickú situáciu. To je evidentné. Pretože sem sa dostávajú ľudia, ktorí sú nenich chudobní ktorí si môžu zaplatiť ťažké stovky e, eur na to, aby ich zobrali na nejakú tú loď a, a aby sa so sem dostali. To sú nie chudáci, mm. To sú práve ľudia, ktorí sú dobre situovaní a v tom je veľký háčik. Prečo sú dobre situovaní? Prečo sem chcú ísť? Mm. A aký majú cieľ? No, toto je dobré, že to spomínate, lebo to je taká prvá vec, ktorú... Média trošku skreslujú. Hovoria, že utekajú sem k nám biedný, chudobný, najbiednejší, najchudobnejší, ubolený, hen taký, tam taký. A nie ste prvý, ktorý povedal presne to, a to vlastne ani nie je nejakým veľkým tajomstvom, že no, za tú cestu musia zaplatiť. Áno, áno. A platia peniaze, ktoré sú dosť veľké na to, aby si to mohli nejak normálne platom jednoducho zarobiť. Zarobiť, áno. Lebo... A, a naviac platia eurami. Ako sa k ním dostávajú? No, čiže, čiže prvá vec, že je tam podozrenie, že to nie sú tí najchudobnejší áno. z najchudobnejších, že skôr je to tak, že tí chudobní, tí len tam ostanú a tí na to doplácajú. Áno, čiže, čiže... a špekulanti idú do Európy. A špekulanti idú do Európy a, a ešte väčší špekulanti, ktorí ich prevážajú na tom, veľmi dobre Áno, áno, áno. že tam sa zarába veľké brachy. Čiže, čiže je to trošku o peniazoch. Trochu dosť je to o peniazoch. No, možno až úplne o peniazoch. A vy ste, vy ste pôsobili, to si trošku musíme pripomenúť, lebo vy ste tu dávno neboli. Vy ste počas vašej praxe lekárskej pôsobili, teda ja som to spomínal v Afrike, na africkom kontinente. Ktorými krajinami ste si prešli, alebo ktoré krajiny ste navštívili Álo, no, profesionálne? Ja som prešiel štyrmi rokmi práce v v Severnej Afrike, v čiste Mohamedánskej krajine, v Tunisku. Uh -huh. ano, potom som bol 5 rokov v Južnom Sudáne počas občianskej války, kde to bola spoločnosť zmiešaná, kde boli kresťania, kde boli Mohamedáni, kde boli animisti, teda pôvodné e, e, náboženstvo, ktoré v Afrike je najviac zastúpené. A potom som bol v Burundi 3 roky, kde zase naopak tá krajina bola proti tomuto veľkým pokrokom, veľkým pokrokom jak v myslení, tak v zamestnaní, ale aj v životom tých ľudí, ktorí tam netrpeli biedu. Pretože v Sudáne to bola katastrofa. Tam deti zomierali pred očami hladom. A tu na už sa to nedialo. Uh -huh. Čiže tá kultúra tej Afriky je ohromne rozdielna, Ohromne rozdielna. Tým spôsobom je ale aj rozdiel v myslení ano, a v požiadavkách a v cieľoch svojho života. A to je práve ten rozpor, ktorý potom spôsobuje toto, čo zažívame teraz. No, tí migranti utekajú jednak zo Severnej Afriky, teda z tej oblasti, kde aj vy ste pôsobili, ale oni okrem toho utekajú teda aj z blízko východných krajín, ako je Sýria, Irak, Líbia... Áno. A tam ste ale neboli, alebo áno? Bol som aj v Líbii. Počkajte, áno. Líbia to je africká krajina, to Bož... som teraz doplietol, ale, ale tie blízko-východné, že tam ste boli áno. niekde na blízkom áno. východe? To, to, ja som bol len v Líbii a v Alžírii a v Tunisku uh -huh. a čiastočne v Maroku, takže poznám ten sever mimo Egypta. No a samozrejme, že v tom čase, keď ja som tam bol, tam bol poriadok tam bol poriadok. To sa nedá, nedá im e, vyčítať nič, pretože v tom čase, dajme tomu, Líbia bolo kráľovstvo. Uh -huh. A ja som toľko zlata a blahobytu nevidel v žiadnej africkej krajine, ako bolo v Líbii. No ale potom to zobral do rúk Kadáfi pretože prišiel na to, že je veľmi ľahké byť diktátorom, e, ak ľudia e, majú myslenie zaostale. No a vidíte, čo spravil ako z tej Líbie e, e, tento človek a e, potom to išlo všetko dole vodou. Takže takto sa tá Severná Afrika vlastne zachovala okrem Tuniska. Okrem Tuniska, Tí boli veľmi zrozumní a solidní a tam vrazili e, e, peniaze do toho, aby sa ľudia mali lepšie. Mhm. V tom čase tam bol prezidentom Burkiba a ten sa snažil ten svoj ľud čo najlepšie zabezpečiť aby z tej biedy vyšiel po 5, 5. rokoch samostatnosti. To bola francúzska kolónia a tam sa skutočne žilo v tom čase veľmi solídne. My sme to boli ako v rozvojovej krajine, ale ja som mal dojem, že som prišiel z rozvojovej krajiny Aha. tam. No, no, to je taká častá vec, ktorá sa spomína, či už sa to teda týka afrických krajín, ktoré ste vy teraz spomínali, ale takisto aj tých blízkovýchodných. Ja som tu mal nedávno Džalala Sulejmana, pána zo Sýrie, ktorý vlastne hovoril toto isté, že on prežil detstvo v jednej prosperujúcej krajine. Že Sýria za jeho doby bola jednak jeden sekulárny štát, ktorý v podstate toleroval iné náboženstvá, bol ekonomicky oveľa lepšie na tom ako teraz. Čiže on hovoril o tom, že Niečo sa proste udialo aj samozrejme pomenoval, tie dôvody, že čo, ale ja to teraz nebudem menovať, že niečo sa proste udialo a tej krajine sa zásadne pohoršilo a ľuďom v nej takisto. A vy teraz vlastne hovoríte, že toto, čo sa stalo na blízkom východe Iraku, Sýrii, že toto isté bolo aj v Afrike, že kedysi dávnejšie sa tam žilo ľuďom oveľa lepšie ako dnes. Áno, určite. Určite to potom celá tá politická situácia sa preorientovala na to, že niekto chcel eh, moc a chcel vládnuť. A tým pádom došlo ku katastrofe e, toho vnútorného usporiadania a vnútornej e, ekonomiky tej ktorej krajiny, a tým samozrejme doplatili na to tí najbiednejší a najchudobnejší. A pestovala sa vrstva ľudí, ktorí toho diktátora držali pohromade, ano, tí boli vynikajúce platení, no a samozrejme držali krajinu v pozore, tak, ako si to oni predstavovali. A toto je ako chyba vlastne celej Afriky. To, to ani jedna krajina není taká, aby bola demokratická. Ja som nevidel žiadnu demokraciu v Afrike. To je všetko, je to prezidentská republika, to sú není demokratické zriadenia, tam vládne prezident, mm -hmm. však, a vládne tým spôsobom, že panuj a rozdeluj. Mm -hmm. A tí, ktorým rozdeluje, Tí ho potom držia v tej funkcii. No ale kedy si to neboli prezidenti, kedy si to boli monarchie, kedy si vládli králi. Áno. Vy ste teda zažili ešte vládu kráľov alebo kráľa. To boli akí? To boli osvietení ľudia? E, ako na vás tí monarchovia tej doby pôsobili? No ja si myslím, že tí ľudia e, proste viacej cítili s tou chudobou ako tí noví vládcovia, ktorí videli iba seba a snažili sa čo najviac peňazí ukradnúť. A dostať pre seba. Hmm. Takže tí monarchovia tí videli ten biedný ľud a snažili sa, ako sa dalo mu pomôcť. To, to je evidentné, že mali také humanitné cítenie. To len váš názor, povečia. alebo máte aj nejaké konkrétne skúsenosti? No, ja mám konkrétne skúsenosti. Napríklad tá Líbia, tá, tá mi veľmi ostala v pamäti, pretože král Idris II, Áno, tam vládol potichu, jeho nebolo ani vidieť, ani počuť. On si tam panoval vo svojom paláci a všetky peniažky, ktoré získal z nafty áno, a z ropy, tak ich venoval pre ľudí, aby sa mali dobre. On nepotreboval prepich, on nepotreboval nič, on mal jeden palác a tam si pekne pojedal kus-kus staré arabské jedlá a on nepotreboval Rolls-Royce a, a podobné veci. Takže ten vzťah toho vládcu bol taký ľudový. Ale tí noví vládcovia, to boli gaunery. Uh, aj ste sa poznali s nejakým takýmto prezidentom kráľom osobne? Možno no, nej, ktorým... tak dostal som sa do styku. Dostal som sa do styku, tak pre všetkým som sa veľmi dobre poznal s prezidentom Burgibom pretože som pracoval v jeho rodnom meste. Uh -huh. Takže s ním som ja bol veľmi často v kontakte. On keď prišiel... Burdiba, to, bol prezident to bol prvý prezident uh, Tuniskej republiky. Tuniskej? Ja republiky a on jako pravidelne chodieval do toho svojho rodného mesta uh -huh. a ja som vždycky bol povinný ho izvítať vítať <laughs> do tej suity, ktorá ho vítala na, na kraji mesta, Čak, a, a potom sa zúčastňovať všetkých slávností. Lebo a on vedel veľmi dobré mne, pretože ja som bol e, veľmi dobrý známy jeho sestre, Burgibovej, a, e, a švagra. No a to je taká veselá príhoda s tým švagrom. On mu povedal, ty počúvaj, nesmieš mať viacej tri ako tri deti, pretože sa nebudeš mať dobre a nevyživí. Uh -huh. No a on neposlúchol a mal štvrté dieťa. Uh -huh. Tak starý Burgiba sa chudák nasral s prepáčením <laughs> a dal ho vykastrovať. Ježiš baria. <laughs> <laughs> <laughs> Takže takáto história tam bola, no a mne hlavný ošetrovateľ na, na konzultáciách, teda na ambulanciách, ma raz zavolal, hovorí, doktor, viete, ten švagor chudák toho prezidenta by chcel sa s vami porozprávať a konzultovať, či by ste mu nevedeli pomôcť, lebo on je taký chorlavý po tom, čo ho dal prezident vykastrovať. No. Jo, jo. <laughs> Takže ja som potom sa dostal do kontaktu s ním, samozrejme, mm -hmm. Ja som mu dal také neškodné veci na ukludnenie a podobne, pretože tam sa nič iného nedalo <laughs> robiť. A jemu to veľmi dobre spravilo a mi odkázal, že mi je veľmi vďačný, že, že mi pomohol. A tak som potom musel chodiť k nemu na nedeľné obedy do, do, do paláca. Z vďačnosti, <laughs> že som ho zda. dobre vyku, vykuríroval. <laughs> zbor... Takže takéto kontakty som ja potom, potom mal. V tom, mm -hmm v tom meste Burgibovom a naviac to bolo veľmi, veľmi delikátne, pretože polovička ministrov bola z toho mesta a polovička guvernérov z toho mesta, pretože mm. svojich ľudí si on chránil Burgiba. Takže ja som potom mal takú partiu tam okolo seba, že to, to nebolo normálne. A ja som chodil k, k otcovi ministra zdravotníctva, som chodil na kávičku každú nedelu. <laughs> No tak a z týchto vrcholných predstaviteľov ste teda mali aký pocit? Ako, ako sa správali u svojej krajine, k ľuďom, áno, ja k svojim poddaným? Ja, ja si myslím, že sa správali primerane. Že sa nesprávali diktátorsky. Ale, ale konkrétne prezident Burgyba ten nemal nič v banke, keď zomrel. Ten nemal ani halier. Ten nekradol ten všetko, čo sa zarobilo a hlavne turistikov, pretože tá sa rozvinula po rovským, Roz, obrovských rozmeroch a to všetko on dával do výstavby a do toho, aby ľudia sa mali dobre a stávali sa tam hotely. Stávali mm. sa hotely a samozrejme tam e, našlo prácu spústa ľudí a tým pádom oni ho doslova vylebili, pretože získávali peniaze, ktoré predtým neboli. Takže takýmto spôsobom proste tento Burgiba dirigoval ten svoj štát, až ho doviedol do takého štádia, kedy ozaj tam tam bola zamestnanosť vynikajúca, možno lepšia ako u nás teraz. No, samozrejme, netreba si nejakú históriu silou mocou idealizovať, tak aby nám to vyhovovalo. Iste sa aj v týchto krajinách, ako, ako všade inde na svete, proste našli aj diktátori, aj v minulosti nejakí šialení vládcovia, no, no. ktorí mali akékoľvek bláznivé nápady a aj isté aj utláčali svoje obyvateľstvo. Ale faktom je to, že, že vy nie ste jediní, ktorí ste zažili, povedzme, ešte nejakú inú éru, uh, inú vládu daného, povedzme, afrického štátu. Aha. A hovoríte o tom, že keď to bola monarchia, keď tam vládol ich pánovník, tak Aro. sa tým ľuďom žilo lepšie. lepšie. Ja hovorím, že teda. teraz som sa rozprával s, s pánom Sulejmanem, Sulejmanom zo Sýrie, ten toto isté potvrdil, že ja keď som bol mladý a keď sme boli akoby monarchia, kráľovstvo, tak sa nám žilo lepšie. On to hovorí zo skúsenosti. Aro. Čítal som. Knihu od Kaleda Hosainyho, to je, to je afgánsky spisovateľ, ktorý zase opisoval jeho mladosť v Afganistane, počas, keď ešte bol Afganistán, akoby monarchia tiež mal svojho vládcu, aro. hovorí, to, to bola jedna úžasná krajina rozvíjajúca sa, kde ľudia boli spokojní. Isté, nie, to nefunguje podľa tej demokracie, ktorú my si tu predstavujeme, máme aro, aro. Ten, tendenciu to všade importovať, ako to najlepšie, teda exportovať, ako to najlepšie, ale hovorí, že to sa nedá porovnať s tým Afganistanom, ktorý je tam dnes. Yes. A teraz, my samozrejme, stále mám na pamäti, že sa máme venovať migrantom, my sa k tomu dostávame po pomaličky. Čiže, ale čo vieme, že tie krajiny kedysi dávnejšie, tie, kde dnes je problém, kde sú sektárske násilia, kde sa stínajú hlavy ľuďom a, a neviem, aké strašné veci že že kedysi to tam takto nebolo. Kedysi tam vládla a nie je, že demokracia na Európsky a už vôbec nie na americký spôsob, ale, ale že v rámci možností sa tam žilo oveľa lepšie ako dnes. A teraz, že ten bod, že podľa vás, kde sa to všetko zlomilo, kedy ako, čím sa vlastne stalo to, že jednoducho sa tu tam akoby ten systém zrútil a prišli tam noví, ktorí to začali plundrovať, ktorí, ktorí tam priniesli ten chaos, ktorý tam je. Čo sa stalo? No, to je práve tá ľudská vlastnosť zlá, že čím viacej mám, tým viacej chcem. A toto noví vládcovia, teda tých krajín, ktorí teda zrušili tie staré systémy, hmm. však, tak samozrejme prišli na to, že môžu ľahko dojsť k obrovským majetkom a k obrovským peniazom. A toto ich potom viedlo samozrejme vytvárať diktát tomu štátu a zbedačovať ľudí, pretože tí nedostávali to, čo by mali dostať. Pretože e, tieto, e, tieto histórie, e, čo ja viem, e, začali sa prejavovať e, dajme tomu e, v e, Iráne. Po zvrhnutí šacha e, Reza Pahlávyho. Hm. Pretože sa moci chytili duchovní. Aj atoláhovia. A tí zistili, že teda majú takú moc, vzhľadom na ťažký konzervatívny islam, že budú môcť vládnuť a rozkazovať aj vláde. A toto bol bod, ktorý potom preniesol túto doménu na duchovenstvo iránske a, a vládli potom takým spôsobom, že vlastne vláda, prezident a podobne, tí nič ani pípnuť nemohli bez toho, aby to tí najvyšší a ja tu láhovia odsúhlasili. Uh -huh. Až potom sa to mohlo konať. Čiže vláda vlastne nestála na reč. Oni nemali žiadnu moc, pokiaľ to duchovní neodsúhlasili. A toto, bol hru, toto bola hruvá chyba, pretože to e, sa prejavilo tým spôsobom, že vlastne tí duchovní najvyšší tí prišli na to, ako môžu mať oni moc v rukách, ako môžu vládnuť. To je nakoniec stará história, to aj celé kresťanstvo je vlastne na tom založené. Mm. Tak, takže není problém e, toto pochopiť, pretože to je realita. No, to je keď, realita. Už, keď už ideme do histórie, treba povedať, že mnohí, mnohé africké krajiny a takisto aj blízko východné krajiny poznačila a práve aj prvá, aj druhá istia, ale hlavne teda prvá svetová vojna, pretože ešte pred prvou svetovou vojnou to boli mnohé sféry vplyvu a teda aj a, ako krajiny, ktoré patrili pod... Pod určitú pod, koloniálnu pred, nadvládu. Koloniálnu nadvládu. Po vojne, keď prišlo nové prerozdelenie sveta, vznikali nové štátiky, áno. Áno. prerozdelilo sa to tak, že jednoducho tie kolón, kolónie skončili, mnohé z nich. Tie krajiny si začali akoby vládnuť sami a toto tiež asi dosť významným spôsobom zarezonovalo, že, že viete, keď už tá kolónia akoby skončila, tak Nejak sa to pre, ak si premietlo v tom spoločenskom živote, predpokladám? Áno, určite, pretože e, celý islám sa zmenil. Celý islám sa zmenil. To není starý islám, to, čo dnes existuje. Ja, ja mám preštudovaný Korán a ja som nikde v Koráne nenešiel to, čo sa teraz deje s islámom. To Mohamed nikdy nepovedal ani nedal napísať. V žiadnom prípade... On hlásal mier, chudobu, dobrotu a kázal, aby sme, aby sme robili dobro. Tak? Ale aby sme šírili ano, to, to jeho náboženstvo po celom svete. Ale nepovedal, že šírte to vojnou a zabíjaním. V žiadnom prípade. To bola ale chyba Mohameda, že on totiž nevedel čítať. A on to všetko diktoval v tých svojich snoch a v tých záchvatoch. Ja typujem, že mal epilepsiu. Takže niekto to zapisoval, čo on povedal, a to boli tajúplné slová, čo on diktoval. To tomu nikto nerozumel dokonale. Takže keď sa Korán potom zostavil, tak sa zišla taká, také duchovenstvo najvyššie a začali lúštiť tie jeho, tie jeho výpovede, a oni ich vylúštili a, vy, a, a doplnili tak, aby to prospelo islámu. Mm. Takže tým pádom vlastne došlo k tomu, e, tomu islamu, ktorý dnes v realite funguje. Ale pôvodný islám toto není. To je vyprodukovaný práve tými vysokými cirkevnými hodnostármi, ktorí chceli dostať moc do svojich rúk. Mm. No a keď sme v histórii, treba ešte jednu vec poznamenať. Začiatkom 20. storočia o, vytvoril, o, vytvorila západná spoločnosť Motor. Prišlo sa na to, že sa dajú vyrobiť autá, ktoré môžu chodiť na benzín, na naftu. No a zrazu sa začali hľadať ložiská ropy. No a prišlo sa na to, že je ložiská ropy veľké práve no, na Blízkom východe. No a bolo ich treba nejakým spôsobom dostať k sebe. No a tak začali vznikať rôzne vlády, ktoré boli ale niekým dosadené. Ktoré Boli také tzv. bábkové vlády ano, a v minulom čase, to sa ešte ano. samozrejme je to platné aj dnes, vznikali rôzne bábkové vlády, ktoré si tam veľmoci dosadili, aby sa cez ne dostali jednoduchšie k zdrojom, Drobom, ktoré áno, a k dobrým, k dobrej kúpe. A k dobrej kúpe. A toto sa tiež a veľmi významným spôsobom podpísalo uh, v konečnom dôsledku na jednoducho fungovaní tej krajiny, je ďalšom kredy, fungovaní áno, tej krajiny áno. a vôbec na, na živote tých ľudí. Áno, áno, pretože korupcia to je jedno zlo, ktoré nemá obdobu. Nemá obdobu, pretože e, korupciou sa dá dosiahnuť čokoľvek, čo si len zažiadate a čo si ale zaželáte, alebo len myslíte. Korupcia je taká obrovská sila a peniaze majú takú silu, že dokážu čokoľvek, čo si len zmyslíte. A toto je práve ten moment, kedy sa potom tieto vlády začali teda tzv. priateliť s tými ľuďmi, ktorí mali moc áno, v Európe a vo svete a mali záujem o ropu. A tým pádom vznikol blúdny kruh áno, medzi týmito krajinami a vznikla obrovská zárobková činnosť a obrovské príjmy práve pre tých, ktorí vlastnili, boli majiteľmi tej zeme, kde bola ropa. No a toto ich čím ďalej, tým viacej kazilo. Korumpovalo. A tým pádom to stále, dá sa predpokladať, stále negatívnejšie pocitovali samotní ľudia ja, obyčajní. Čiže to bol ďalší krok k zhoršeniu života tamojších ľudí. No a treba ďalej dodať, že jednoducho tak, ako sa tie zdroje nerastné ťažili, tak ich bolo stále menej a tí ľudia si ich akoby stále viac strážili. No a potom sa proste stala situácia, že bolo si tie zdroje treba zobrať silou. Rošírili sa rôzne vojny. Áno, áno, áno. Rošírili sa rôzne vojny pod najrôznejšími zámienkami, samozrejme veľmi ušľachtilými zámienkami, keď sme si tam dosadili svojho človeka, potom sa nám nejakým spôsobom znepáčil, museli sme ho zosadiť. A pod peknými zámienkami, že tam ideme rozširovať demokraciu a mier, sme tohto človeka znova museli zosadiť, ktorého, opakujem, sme si tam sami dosadili predtým. No a čuduj sa svete, začali sme ťažiť ropu. Začali sme ťažiť nerastné suroviny, ktoré tam boli. A toto bol... Akoby, že, ako sa hovorí, že voda na pre rôzne tie militantné zoskupenia, Adam. ktoré, hádam sa to dá aj pochopiť, celkom prírodzene toto zobrali ako útok na ich vlastnú krajinu. Začali to považovať, že to sú nejaké novodobé križiacké výpravy ľudí zo západu, ktorí vtrhli do Afganistanu. A teraz sa zrazu pozerajú, že rafinéria, ktorá im patrila zrazu patrí Spojeným štátom, spojené, americkej spoločnosti napríklad. Ľudia v Iraku si všimli, že zrazu ich niekto bombarduje humanitárnymi bombami, mierovými, pri preventívnych útokoch a podobné Orvelovské hlúposti. že čo si podobné dneska vidia možno ľudia v Sýrii. Na toto všetko mám pocit, že prispolo k tomu, že tí ľudia že jednak sa im extrémne opäť pohoršila ich životná situácia. A dá sa pán doktor súhlasiť aj s konštatovaním, že a zároveň aj narástol ich veľký hnev voči nám? No, to je samozrejme. To je samozrejme, pretože oni považujú Európu za také hniezdočko pokoja a blahobytu. Tak pokiaľ som ja robil v tej Afrike nešťastnej, tak mňa bez pardónu považovali za milionára. Pretože hmm. každý bielý človek musí byť milionár. Tak? A takže toto ich krédo, ktoré, ktoré bolo evidentné a všeobecné, nakoniec prerastalo postupne do takého štádia nenávisti. Pretože ja som chudobný a tento človek je milionár. Hoci som bol <súdňujú> Ale to ste im nevyvrátili. A toto, toto bol moment, ktorý plodil... Hmm. V podstate a pomaličky plodil nepriateľstvo a nenávisť, ktorá sa teraz začína prejavovať v maxime a v hroznej e, e, situácii a v hroznej e, podobe sa vyskytuje teraz tá nenávisť, kto, o ktorej my nemáme zase biely ani poňatia, hmm. že môže byť. No, ale práve, ona je. práve o tom sa chcem rozprávať o tých. Preto aj takto komplikovanie trošku historicky, lebo, lebo treba hľadať korene nenávisti, ktoré tam sú. A keď keď teda sa bavíme teraz zatiaľ len o tej ekonomike, tak napríklad, že to je taký tiež pekný príklad, že India ako kedysi krajina, ktorá spadala pod anglickú kolóniu, Aro. pretože bola anglickou kolóniou, tak tam sa napríklad ťažila soľ, ale, ale, ale príjmy z tej ťažby, to všetko išlo do Anglicka. Veď to bol vlastne hlavný boj. Mahatmu Gandhiho, ktorý áno. na toto poukázal, že čo je toto za nenormálny stav, že naše nerastné bohatstvo, áno, naša sóň si, si peniaze za to zoberie nejaká koloniálna moc, nejakí angličania. Preto začal celý ten protest, preto sa ľudia v Indii nadchli a môžeme teraz, teraz prvá otázka smerom k poslucháčom, že teraz sa sami seba spýtajte, čo by ste si vyslali na mieste tých Indov? keby vám niekto tu niečo ťažil a zdroje z vyťaženej soli, napríklad, chôde kde si do Anglicka. Áno. No čo si má taký IND myslieť o krajine, ktorá sídli kde si v Európe a je stále bohačia, bohačia a bohačia, lebo zarába okrem iného aj na nás. Áno. Dialo sa niečo takéto podobné aj v afrických krajinách? Áno, takmer v každej. Takmer v každej, pretože každá pomoc, ktorá tam prišla v snahe teda Európy a veľkých organizácií humanitných, dajme tomu Spojených národov. áno, oni chceli pomáhať. Takže oni venovali tam veľké čiastky, ale Afrika je taká hlboká studňa, že ju nikdy nenaplníte. Môžete tam miliardy naliať ano, a vždy bude prázdna. pretože tam chýba všetko. Tam chýba všetko a chýba hlavne duch tých ľudí. Chýba myslenie. Oni majú úplne iný názor na život. Oni majú úplne iné, iné názory na existenciu človeka. Tam dominuje kmeňové zriadenie. Prezident je v podstate, by som povedal, nula. Ale kmeň, to je dôležitá inštitúcia a oni pre ten kmeň budú zápasiť a budú obetovať svoj život za kmeňové problémy. A ak tam není štát, ktorý je organizovaný svojím spôsobom ako u nás, tak tie kmene potom vlastne bojujú iba za kmeňové problémy a za kmeňové starosti a štát ako taký je vedla a uniká a vznikajú obrovské problémy. Hm. A viete, a že keď ešte sa pozrieme opäť trošku aj do historie toho afrického kontinentu, teraz sme skôr hovorili o tom blízkovýchodnom, východnom o Európe, o týchto veciach, že No a Afrika je zase známa tým, že to bola krajina, odkiaľ sa vyvážali otroci. Áno. Že tam, že teraz že prišla tam nejaká, ja európska loď, pochytala otrokov, odviezla ich sem do Európy a tu slúžili pre naše záujmy tí ľudia. Áno. Tu Áno. aj kvôli našim Áno. záujmom zomierali. Áno. Toto je, toto je teraz, ale že naša európska minulosť, toto, že my sa tohto... Ano, môžeme to stváriť, strašne. že to sa nás netýka, ano, ale toto to sme robili. je smutné, smutná, lebo takto sme začínali. A tí ľudia si to veľmi dobre pamätajú. No a to som sa pamätajú to je, si to. Zatročoval. Pamätajú si to ešte tieto generácie? Afričanou? Ale áno, bez problémov si to pamätali. Lebo to ústne podanie tam fungovalo veľmi dobre. Zajme tomu, ja som sa konkrétne dozvedel o Burundi. tak pred vojnou bola nemecká kolónia. A uh, oni strašne nenávideli Nemcov. A presne vedeli, prečo. Pretože ich byli, týrali. A kto sa previnil blbosťou, že ukradol kus chleba nejakému belochovi, tak ho zhodili zo 120-metrovej skaly. Ja som sa tam bol aj pozrieť na tej skale, skade ich zhadovali. A toto pretrváva stále vo vedomí týchto Burundianov, že belosi sú zlí, špatní, suroví a podobne. Čiže sa potom chovajú k ním tak, ako sa chovajú. Čiže v tom národe potom ostáva akoby také kolektívne no, vedomie toho, že bielí áno, ľudia im v minulosti resne. robili zle. No a asi treba dodať, a teraz ak sa mínim, tak ma opravte, že ja mám pocit, že ale tá Afrika bola zaujímavá pre Európu, alebo teda pre západný svet, aj ťažbou eh, drahých kovov, nie? Že tam sa ťažili drahokamy alebo aj ťažia Áno, stále áno. drahokami, čiže tam ešte aj toto k tomu prichádza. Áno, samozrejme, pretože tá ťažba tých drahokamov vždy patrila niekomu z Európy. To, na tom sa nepodielal tá ktorá krajina, e, v ktorej táto ťažba bežala. Čiže oni nemali chudáci z toho nič a všetko išlo do Európy. Všetky, čo, čo ja viem, diamanty z južnej, z južnej e, Afriky išli všetky do Európy. E, čo ja viem... E, ťažké problémy tohto diamantu boli aj v Čade, tak? A v Stredoafričkej republike. A nie len tam, aj v Nigerii, aj v Nigerii tam je všade pústa starosti a problémov, ktoré zanechala táto ťažba drahých kovov. No a teraz, že ťažba drahých kovov, dobre, bola, zanechala nejaké problémy a teraz kľúčová otázka. Kde skončili príjmy z tejto ťažby? Komu vo Vrecku? Evo, tým firmám, ktoré ťažili. A tie firmy pochádzali odkiaľ? A tie firmy pochádzali podľa toho, aká krajina to bola e, koloniálna. Obyčajne to bolo anglicko, Francúzsko, nemecko. E, to boli také hlavné teda, krajiny, ktoré ovládali, ovládali Afriku a mali tam svoje kolónie. Čiže... čiže... Peniaze prúdili z tohto nerastného bohatstva, ale nie do vreciek obyčajných chudobných Afričanov, ale do vreciek bohatých Európanov. Dobre. Milan nám píše, že musíme ešte dodať, takto, že najskôr ideme na prvý mail, lebo ich napísal už viacej, tak ešte potom to, čo dodáva. Dobrý večer, rád by som sa vyjadril, ale v inej oblasti ako imigrácie, konkrétne v oblasti ekonomickej, Predovšetkým je dôležité povedať, že nemoci, napríklad ako je malária, žltá zimnica a iné ďalšie onemocnenia vírusového pôvodu, ktoré nevedie liečiť ani tam, a čo potom už tu, kde a ako by dokázali naše virologické centra identifikovať tie onemocnenia, o ktorých tu ani nemáme páry, o tom, čo všetko môže existovať, a ja veru vám poviem, je toho toľko, že jediná možná ochrana bola dezinfekcia neustále pod kontrolou ale našťastie len ten, kto pozná kvapky zázračné, nebudem ich menovať, dokázal udržať telo v kondícii bez vírusov. Viete, kto nebol v Afrike, nemá ani potuchy hlavne v strednej časti kontinentu, ako je Stredoafrická republika Kenia, tie okolo rovníka nad a pod rovníkom 300 kilometrov najviac ohrozená populácia, hlavne na maláriu a iné. Pán doktor vie, ako... Prípadne, ak je to etické o tom hovoriť, čo všetko by nás mohlo tu prekvapiť, nech povie on. A severozápad je tiež tak trochu inak na tieto vírusy a bakteriálne infekcie neznámej etiológie. Musím povedať, naozaj, tí ľudia sú v takej biede, okej sa nám nikdy pred tým ani nesnívalo. Tak ani sa nečudujem, že imigrácia na základe ekonomickej situácie. Ťažko sa mi vyjadrie o ľuďoch na tomto kontinente. Veľa ľudí sú láskyplní, pýtajú sa ma na všetko možné, dokonca sú aj na mňa nahnevaný, pretože si myslia, že im nechceme pomôcť v Európe, ale našťastie vedia, kde sú ekonomické pomery dobré a kde slabé a tak skôr to myslia na, tak si skôr myslia, že teda bohaté krajiny by ich mohli ak si zachrániť. Smutné je, keď tam človek cestuje, že sa stretne s takou chudobou, že vám trhá srdce a na to treba mať uh, nejaké srdce a pevné nervy. To je všetko tak smutné na tejto planéte, že nie je krajín, čo by im mohli čo by im tam pomohli, preboháveť sa spamätajem boháči a korporácie, nielen dolovať diamanty, ale zaviesť im vodu, aspoň vďaku za to všetko, čo sa dráncuje niekoľko storočí. No a dodáva, musím ešte dodať, povedali Afričania, že nechali nám tu iba sucho a teplo, ostatok nám ukradli, a to tvrdia starší ľudia okolo 60 a menej, lebo tam sa nedožívajú bohve akého vysokého veľkého veku, ich predkovia vedia z historického poznania veľmi dobre vedia, ako to bolo s hrabovaním. Milan evidentne je človek, ktorý teda Afriku navštívil, možno aj pravidelne navštevuje, ako sme sa dozvedeli, áno, že, že ľudia starší na toto spomínajú, že oni ešte zažili dobu, keď sme to tam proste drancovali. Ja, ja no. tu budem hovoriť v množnom čísle, že my, lebo, lebo my, Európania, no my, Bohatý Západ, sme to tam robili, No a dnes, že je tá Afrika absolútne zbedačená, tak to, aj môžete samozrejme zareagovať na to, že dostanem sa aj k tým chorobám, ktoré tam Milan spomína, ale že, že môžeme si teda síce ťažko, ale priznať to, že Afrika je dnes zbedačená do veľkej miery kvôli nám, kvôli bohatým západným krajinám. Ja to jednoznačne tvrdím. Jednoznačne tvrdím, pretože bohaté krajiny majú dosť prostriedkov na to, aby vyriešili aspoň základné e, problémy Afriky, aby sa tam zmohlo zdravotníctvo, prevencia. Tak? To, to neexistuje, zdravotníctvo je tam nula, to je plienka. To, to by ste sa čudovali, v akých podmienkach tí ľudia e, pracujú. Však ja som robil v tom južnom Sudáne v jednej divočine. Nemocnica bola z černožských búd postavená a ja som mal obvod tak veľký, ako prvý chirurg, ktorý tam vôbec prišiel. Nikdy tam žiadny lekár nebol. A mal som obvod tak veľký, ako Slovensko. Ako Slovensko musel som to obhospodáriť. Na celé Slovensko jeden chirurg? Jeden chirurg. Jeden chirurg a jeden porodník naviac. <laughs> Takže to my nemáme ani predstavu o tom, v akej miere a v akom rozsahu. Teda my, Bieli, sme pokazili a zničili bežný život bežným ľuďom tak, že ani tie základné choroby sú, ne, ne, sa nedajú liečiť preto, pretože ich nemá kto liečiť. Nemá ich kto liečiť jednoducho. Prosím, azpekte, keď si zoberiem, ja som bol v centre tropických chorob, ja spomeniem ale jeden príklad, onchocerkóza. Onchocerkóza, to je parazit, ktorý prenáša mucha. Keď vás uštipne, tak sa vám pomnožia pod, pod kožím milióny týchto, týchto parazitov. Za pol roka vám narastú také hrče ako pomaranče po celom tele. Tam sú ich milióny. A potom, keď sú rozmnožené, tak hľadajú miesto, kde budú prežívať. A za prvé je to mozog, že sa uložia do mozgu, a to je okamžitá smrť. Mm -hmm. Alebo sa uložia do plúc, to je krátka smrť, áno. Ale najčastejšie sa uložia do očí. Do očí. Videl som to na vlastné oči. Áno? Ako sa hmírili v očnej gule tie, tie parazity. A za pol roka je každý slepý, pretože tie, tie parazity mu zožerú e, oči kompletne. A v tej, e, len táto jediná choroba tropická, ktorá je v oblasti rovníka, v súčasnosti e, ňou trpí vyše 60 miliónov ľudí, ktorí sú slepí. To je úžasný sociálny problém a nikto ho nevie vyriešiť. Ja. Ako 60 miliónov, ktorí sú není schopní však sa uživiť ako ich uživiť. E, teraz počujem ľudí, ktorí sa pýtajú no dobre, ale čo s tým máme my? Je, že, že prečo my tam máme? Je, že, dobre, my, my sme tu spomínali už niečo z histórie, že však počkajte aj preto by sme mali my, no lebo my sme to tam vydrancovali do čerta. Však oni nemali z tých nerastných Surovín, ktoré tam mali, z tých zlatých ja neviem, dolov, ktoré tam sú, alebo tých bání, z diamantov oni nemali nič. Možno nejakú prácu, kde makali za pár, Páno, doslova, za zru. pár hechtákov. A veľké peniaze končili tu. A to isté ropa na, na Blízkom východe, ten bežný človek z toho veľa nemá. Viac Áno. má z toho niekto tam za oceánom. No tak, ale nápriek tomu, že dnes by niekto mohol povedať, viete, že, no dobre, ale však čo my máme tam s tými chudobnými ľuďmi v tej Afrike? Prečo by sme my mali teraz tu sa proste byť doprz a im pomáhať? Tak máte odpoveď na toto, že prečo my? Pretože sme kultúrny, kultúrny kontinent. Severná pologula je kultúrna. A tá južná pologula, ale obla rovníka je absolútne nekultúrna. ve tam Nenájdete človeka, ktorý by mal základnú školu. No ale počkajte, prečo, není, no ale prečo my? Prečo my? A spon aspoň základmi, tak mu zostáva staré pohanské myslenie a žije v pohanstve a v tých zlozvykoch, ktoré v pohanstve existujú. A on sa nezmôže na nič, ani len toľko, aby si pred chatrčou pozametal, pretože sa mu nechce. Takže toto je donáška proste e, tých negatív, ktoré my by sme vedeli urobiť, dajme tomu, e, vzdelaním. Základať školy, to je prvá vec. A vzdelat ich, aby, aby nemysleli po pohansky a aby nemysleli v starých zlozvykoch, ale aby aj oni si uvedomili, že od nich záleží, ako sa bude mať. Jeho mňa... sa nechce obrobiť pôdu, dajme tomu. Jozef píše, že my by sme to mali urobiť preto, lebo máme voči Afrike resty. My máme? Máme a veľké. veľké resty, pretože my sme tú Afriku vlastne vykorisťovali, ale sme do nej takmer nič nedávali, ktorá by aj Afrike pomohla. Pretože tam základné, základné veci, ktoré by pomohli je vzdelanie, áno, vzdelať ľudí, pretože by zmenili myslenie, a mysleli by aj na to, ako si vylepšiť ten život a zdravie. Pretože tam nenájdete, tam nenájdete lekára. To sú všetko šamaní, no a tých nevedia liečiť. A tla, toto, bieli sme zabudli na toto. Že toto je najväčšia bolesť Afriky, vzdelanie a tropické choroby, ktoré ich nevočia. Takže ale stotožňujete sa s Jozefom, že, že teda my by sme to mali urobiť práve preto, lebo my sme tí, ktorí sme to tam prispeli k tomu nelichotivému stavu, ano, ktorý tam je. Uchytem. Dobre, dajte si slúchadlá. Ja aj ja, máme asi niekoho na telefónej linke. Ak, vydržal? Neviem, či sa počujeme. Dobrý deň. No, buď zložil, alebo som ja umilom niečo zle stlačil, tak prosím vás, že zavolajte nám ešte raz, ak, ak ste nám volali, lebo som rýchlo čukol do telefónu a možno som umilom zložil, neviem, ale videl som, že nám niekto telefonoval na číslo 048 381 01. 01, 01. Ak teda máte nejakú otázku, a možno aj úplne, že nesúhlasíte s tým, čo sa tu teraz hovorí, možno súhlasíte, chcete niečo doplniť, číslo 048 381 0101, už máme niekoho na telefónnej linke. Dobrý deň, počujeme sa. No, skúste ano, si takto, že na úvod, úvod vás chcem poprosiť, že skúste si stišiť to rádio teraz a počúvate len, len cez telefón. Dobre, nech sa páči. Dobre, tak rastovský tak, no, takže chcem sa opýtať, kto je to ten my, kto za to môže, kto tam vykoristuje, a ešte by som ďalej potom chcel pokračovať. Kdo, koho myslíte tým my, že tam máme resty? To je to my? Lebo, kto je to my, presne? Áno. No, my sme všetci. No, všetci, všetci. A kto všetci? Všetci Pretože, kompletne, ok, no, ktorí teraz... majú k dispozícii normálny kultúrny život, majú vzdelanie. A, a hrabú zase len k sebe a kašľú na to, ako sa títo ľudia majú zle. Takže ten národ, ktorý je kultúrny a vzdelaný, tak by sa mal zamyslieť nad tým, prečo títo ľudia sa majú zle a prečo my sa máme dobre a prečo im nevieme pomôcť. No, dobre, ale Aha. ešte má doplňujúca otázku Ráste, tak nech sa páči. Áno. Jasné, pretože, pretože, pretože pokiaľ by sme všetko si takto stahovali, že my sme kultúrny a zelený národ, tak v podstate by sme boli aj my zodpovední za to, že bola druhá svetová vojna. Ďalej by sme boli my zadpovední za to, že bola prvá svetová vojna a tam sme kultúrne moc boli tam mnoho Slováci, hej, ale v podstate kultúrny a vzdelaní sme začali byť od tej prvej svetovej vojny kedy sme už vyžadovali, aby nás vlastne príjal svet ako nejaký kultúrny národ áno, takže môžeme za prvú svetovú vojnu môžeme za druhú svetovú vojnu takisto môžeme za to, že Angličania ťažili že tam ťažili Nemci, alebo Nemci vyťažili celú južnú Afriku, ako vieme, že tam, že tam ťažili Taliani. Takisto sme zodpovední za to, že tam ťažili Francúzi, ale prečo sme tam teda neťažili aj my? Čo nám z toho dali Francúzi, Taliani, že tam oni ťažili? Pretože pokiaľ viem, tak to vzdelanie, ktoré sme si tu my priniesli, tak e, dobre, e, možno, že tá fyzika, ako ten Einstein, a tak, tak to bol podporované z tých peniazí z Afriky, myslíte si, že tie peniaze z Afriky išli na vzdelávanie. Podľa mňa tie peniaze z Afriky išli na paláce, ktoré sa stavali v, v Anglicku, ktoré sa stavali vo Francúzsku, a ktoré sa stavali v Nemecku, tam sa stavali paláce. Vidíte, sú to nastáli nejaké paláce? No tak. Ja Hej, čiže teraz raz celkom správne, podotkov, že. Asi toto, že prečo máme Papidemský my... Palác, vie, to je najväčšia stavba kurník šopa, no, no. to mali v Anglicku. <laughs> Ještia no, sa no. zvlášť, že čo <laughs> z toho bude. Nakoniec <laughs> z toho len kurník šopa vzniklo. No, A... no. Dobre, ale raz tu správne sa pýta, že čo my, prečo my na Slovensku, však e, to... Ja tu nevidím žiadny palác, dokonca aj tie cesty tu máme dieravé. Tak Angličania, keď tak niekto, tak Angličania, však týmto tam vydrancovali ja, no. Francúz. Takéto. Šedrský že... palác, obrovská vec, nikto tá kráľovná. Na čo je jednej kráľovne je bakindinský palác, ktorý má rozmer niekoľko kilometrov štvorcových. No, no, no. Ona, ona nemá kde, ona chudierka musí bývať v 20 miliónoch izieb. V, čo som bol s z Austrálii, ktorom, trošku rozumel, tak hovorili, že tam idú miliardy len za to, že udržujú z Austrália že len za to, že sa udržujú nejaký hrad, do ktorého ta kráľovná príde raz za rokov. Áno, áno. A, a tak tieto peniažnice teda v Baziliky niekde v Ríme je zlata, je zlata kupola. Nie to dali, nie rozstavia to zlato, nie to dali tým Afričanom. Oni sa mali dobre, však to je všetko nich, všetko tam oni drancovali. Prečo, prečo nedrancovali ne u nás? u nás tiež drancovali Kremlin sú a tak ďalej. No <laughs> nie, drancovali, ale ako mali to, maďari mali to, ako sa aj od nás pobrali. Áno, sa to, to je možno No. Dobre, Rásteu, yeah. ďakuj tak ďakujeme pákne, ja ja, aby som to áno, treba netreba, netreba si cenu popol hlavu, keď to po nás niekto žiada. Ano, musíme, vy, aj sa pozrieť, náš popol. Dobre, ale zase rastu, vieš, že akože my dnes tu diskutujeme, hľadáme, kladieme si otázky, hľadáme odpovede a je dobre, že sa na to pozeráme aj z týchto uhlov pohľadu. A ja by som... Návrh, môj návrh je, je úplne jednoduchý. Zobrať UNPROFOR OSM, OSN neexistuje. Zobrať z eh, sever Afriky, tam vytvoriť to, na svere Afriky za tie peniaze, ktoré sa zloží teda Taliansko, Francúzsko, čo tam vytrancový. Nech tam urobia bezpečnú zónu, nech utekajú tam tí ľudia, nech im tam, dajú, nech im tam dajú školstvo, nech im tam dajú prácu a tú prácu takú, aby sme to my, Európa, od nich mohli kupovať a vlastne ich tým žiť, že ich budeme kupovať ich výrobky tak ako teraz kupujeme výrobky štiny, tak môžeme aj zo svérne. Asi Afrike, je to bližšie, sú tam takisto ľudia chudobní a myslím si, že keď ich naučíme pracovať, ale musím ich tu a, naučiť tam. A tam. A Pretože tu, keď ich budeme učiť pracovať, tak ich nenaučíme pracovať. Oni sa zgrupujú s tými, čo pracovať nechcú. Jasne. Hm. No dobré, naspět, tak ďakujeme za. Ja by som urobil tam jednoducho, tam zachytný távor a tam nech teda im vytvoríme pojmenky. Na to sa kúď nemôžeme aj zložiť, môžeme napríklad povedať, že ok, my Slováci ako v rámci Solidarity vám dáme, ja neviem, 1% zdaní ano, alebo také niečo. Ale vo vzdelaní vám dáme. No, iné iné nemôžeme dať, lebo však my tu sami máme málo. E. A my dajú viacej tých, my sa to, my sa to energeticky rozpočíta, kto im vzobil koľko energie. Áno. Čiže to sa dá zvážiť. A energia je všetko to, čo dokážeme zvážiť. Ani to zvážia. Zobrali sme vám toľko to a toľko to energie a toľko to a toľko to vám dluhujeme A je to. Mm. A čo sa budeme tuto my teraz akože hrať na nejaké kvóty? A nejaký Juncker nám tu bude vyprávať, že čo my tu na Slovensku musíme robiť? Preto on tam v Luxembursku zobral firmy, úplne okradol veľa štátov tým, že zobral firmy pod svoje, svoje krídla a utajenie im robil dane. Dane, čo toto je? To akože zlodej nám bude prikazovať, čo my máme robiť? Zlodej? No dobre, ideme nás tu nechať zareagovať tuto no. doktora. A keď, tak ešte dobre, potom ja mozvi dobre? No, ďakujeme. Máme, pekne, že vôbec existuje takéto rádio, <súr> lebo to, čo už je dneska v médiách to je vrekný deň Je to <súr> pekne, <súr> ahoj, tak to bol poslucháč. Aj trošku nahnevaný, ale však v poriadku, toto je naozaj téma, ktorá budi emocie dos Dobrá pripomienka, lebo toto som presne čakal zhruba takúto vec, že, no počkajte, ale čak čo my Slováci tu? Prečo vy hovoríte vám že my sme tu zodpovední, my máme v Európe, my, Západ, však my Slováci sme tam nič neťažili, my sme tam ani v tej nepodarenej blízko-východnej krajine, hrov, neviem, dneska kde sa tam zabije, však my sme tam ani tú ropu, ne, nie, nič. Ne, tak, nič, takže ako to je, že máme aj my teraz tú povinnosť pomáhať, alebo my sme mimo toho? Podľa vás. No ja si myslím, že máme povinnosť pomáhať ale len tak, aby sme seba nepoškodili. Pretože my sme tiež chudáci v podstate voči ostatným európskych krajinám, takže my nemôžeme rozhazovať našich pár pre, e, peniažkov hore dole, pretože sami nemáme. A máme problém s tým, aby vôbec naša republika teda nejak vyžila a prežila a aby sa tá životná úroveň u nás zlepšovala, pretože sme ďaleko pozadu však s so ostatnými európskymi krajinami, ktoré to sa nedá porovnať, ich príjmy a naše príjmy a náš životný štýl a, a, blahobyt, a blahobyt západu. Takže my máme čo dobiehať, že my tých prospied, prostriedkov naviac nemáme, aby sme pomohli efektne tej Afrike. Ale my môžeme pomáhať práve v tomto smere, v tomto smere, ktorý som ja naznačil, to je starostlivosť o zdravie Afriky a starostlivosť o vzdelanie. To môže každý robiť. A, čiže hovoríte, že, že my máme pomáhať ale len do tej miery, aby nás to samých nerujnovalo. Mm, áno. Hej, že z ekonomického hľadiska takýto pohľad. A že z, z hľadiska nejakej viny. my nemáme, vo, my sme v tomto smere čistí, lebo Výsli, my, sme, my sme nič tam také nerobili, že, že, že, že, že, že teda... Platí to, čo povedal Rasto, že hlavný diel viny, nech si teraz vyžerú tie Áno, krajiny, ktorí Ktorí tieto krajiny tí, vydrancovaní? určite. Určite. Oni sú mo morálne a právne zodpovední za to. Dobre, tak poču som takýto názor, že no, počkajte, ale že však na Slovensku tiež každý už má pomaly dve, tri autá, chodíme na nich, jazdíme, ten benzín, ktorý do nich hlievame, zniekadiaľ pochádza. A to je zase, že náš blahobyt ktorý mu, musíme akoby viete, že to, že my tu máme toľko aut, lebo že to naozaj pravda, že pomaly každý tu už má svoje auta, však sa pozrieť dnes pred nákupné centrá, tie, tie parkoviská sú plné, aut, už nemáte kde A to sú nové auta. tak každý do toho auta si čapuje benzín, naftu, to je jedno ropa. No ale že to, to, som počul taký názor, tak ma bude zaujímať, čo na to povietiť. Ideme to trošku skomplikovať. Niekto povie, že no ale my tu máme istý blahobyt. Viem, že teraz by s tým mnohí ľudia nesúhlasili, lebo pôjde, oj, oh, ja mám 200-300 eur, to je aký blahobyt. No ale niekto povie, no tak ale si to porovnajte s tým Afričanom, v čom žije on, s tým chudákom niekde na Blízkom východe. A to, že vychodíte na aute, to je odtiaľ ropa dovezená. Vy to tu užívate. A na váš blahobyt dopláca tam ten chudák. Haló, čo je si to, o tomto myslíte? Je to, kruh, je to blúdny kruh, ktorý musí takto vyzerať. Tak, aby niekto sa mal zle a niekto dobre. Pretože to, čo niekto za malé peniaze vyťaží a zarobí, tak my z toho profitujeme. My z toho profitujeme a máme z toho veľký osoch. A není to celkom zaslúžené. Je to celkom zaslúžené. Keď aj budeme hovoriť, dajme tomu o, e, o tom, že sme až taký chudobný. E, Slovensko je chudobné, podľa mňa. Tu sa má len pár desatisíc ľudí sú bohatí. Pretože, e, pretože tie peniaze získali e, neprávom hmm. a špekulantstvom. Ale ten obyčajný človek, ktorý je odkázaný na jednodenú drinu a prácu, ten sa má pod úroveň. Ten sa má pod úroveň, pretože sotva stačí zaplatiť to, čo zaplatiť musí, ale dva mu to vyjde na bežné životné podmienky. No, Takže ale... o bohatstve v našej krajine sa vôbec nedá hovoriť. Len o niekoľkých ľuďoch. No ale počkajte, tak teraz by mohol niekto oponovať, že no ale aj tak tu máme plno aut, aj tak máme plné je, parkoviska a aut, však dokonca tam, kde si čítal, že Slováci sa nikdy nemali tak dobre ako dnes. Keď sa pozriete na ten spotrebný tovar a vôbec ten obraty, aké sú tu dnes. Keď sa pozriete na štatistiku, koľko ľudia minú peniaze pred, peniazy pred Vianocami a predvými sviatkami, že tam vychádzajú také obrovské čísla, že sa všetkými idú hlavy zatočiť. Že hovorí sa o slavách ako chudobných a nikdy sa tu nemínali také obrovské peniaze ako dnes. Áno. Tak kde je pravda s tou chudobou? No, pravda je niekde uprostred. To pravda nikdy není na jednom alebo na druhom konci. Vždycky je niekde v strede. Tak, aby sa dalo povedať aj áno, aj nie, aj plus, aj mínus. To je pravda, ktorá nikdy sa mení nebude. A najmä nie u, u ľudskej rasy a u možností, proste, aby ten človek nejakým spôsobom prežil, dožil a aby mal aspoň tie základné životné podmienky. My sme vždycky vždycky sme v strede a ťažko sa nám, ťažko sa tej mase ľudí dostáva buď hore alebo dole. Čiže ten, kto odtive žije, poctivé pracuje, tak je vždycky v strede. Nikdy sa nemôže dopracovať ani toho horného konca, ani toho dolného no, a dolného sa niekedy dá. Dolného sa dá, alebo skôr, skôr keď začne slopať, je zlé. No, alebo <laughs> keď sa nejakým spôsobom ťažko zadlží. Neviem pozrieť nejaké maily, uh, tu to ešte Milan píše, veď napokon aj oni si to myslia v Afrike a povedia, nech nám pomáhajú tí, čo sa na nás obohatili, nakradli a okradli doslova. Keď sa spomenú krajiny postkomunistické, tak Afričania povedia, veď tí nekradli a nedolovali nikdy. Tak povedia. Je to pravda? Uh, takže názor, čo zaznel po telefóne, bol na mieste. Tak je to pravda, že... že... Z vašich skúseností zaznamenali ste také veci, že možno Afričania inak vnímajú ľudí z postkomunistických krajín ako z tých iných, ktoré si komunizmom neprešli a boli skôr vždy kapitalistické. Určite, určite ináč vnímajú, ale bohužia len tí, ktorí majú troška vzdelania, ktorí teda vedia tú históriu, aká tu nábola, čo to bol socializmus a podobne a čo to bol kapitalizmus. A tých je veľmi málo, takže tá masa ľudí, tá väčšinou nevie o týchto detajloch a drobnostiach, ktoré proste rozdelovali teda krajiny na západné a na východné. Takže, ale domen, dom, také dominantné vizuálne čítanie je farba pleti. Farba pleti, to už som hovoril, že každý bielý musí byť milionár. Mm. Samozrejme, je to pravda, nie. Dobre, ešte Razňo píše, auto dnes môže mať za 150 eur mesačne a nie je meritkom bohatstva, dnes už nie. Dnes je auto zväčša nástrojom na zabezpečenie príjmu, či už ako súkromník, aj zamestnanec, musíš mať auto, inak nebudeš mať prácu. A koľko aut je v Nemecku, Amerika a spol a koľko takých starých ako u nás? Pozdravujem, takže vlastne Razňo tvrdí, že tu je to oveľa horšie ako na západe. S tým sa samozrejme súhlasiť inak ako ani nedá, samozrejme, no. že to tak je. Len tu skôr istá otázka, že no, ale porovnajme to s tou Afrikou, že? Jak je to tam, že? Porovnajme s Afrikou. To, to čo máme tu na Slovensku, porovnáme to teda s Afrikou. Áno, ja, no, To je neporovnateľné, by som povedal, pretože aj tie naše najnižšie príjmy, aj tie najnižšie dôchodky sú kráľovské príjmy voči tým príjmom, ktoré existujú v Afrike však u tých ľudí, ktorí majú zamestnanie. Tak ja som mal ušetrovateľov v nemocnici, ktorí mali, mesačne, ktorí mali mesačne 35 dolárov. A oni boli veľmi spokojní, pretože i druhí to nemali. Ale oni mali prácu a mali pravidelný príjem, takže oni si pokúsku šporili, šetrili a nakoniec si kúpili bicykel, tak, aby nemuseli pešo šlapať, alebo si kúpili nejaký starý mobil a podobne. Takže tá životná úroveň išla s úrovňou teda ich príjmu, ale bielý človek by s týmito financiami tam neprežil. A u nás už vonkoncov nie. To bola bežná bezná sadzba mesačného platu. V zdravotným ste bol 35 dolárov. Takže ja som im ešte 15 priplácal, aby sa mali lepšie, aby poslúchali len prepáčte, ale to bude niekto z okolia Nitry, lebo že nemôžem očúvať také argumenty. Tu ľudia majú auta, ale makajú, opakujem, makajú a tie autá, veď to je hamba, veď aj tie autá sú len prostriedky, aby človek došiel do fabriky a zazlen makal. Ľudia robia a za ťažko zarobené peniaze kúpia auto a tým zázlen dotujú niekoho iného, ešte aj zemesy popredáme a za posledné hodnotné veci kúpime auto, čo je len nehodný plech. To je ako keď španieli dávali inkom zrkadlá a čačky a inkovia in zlato. To, slovák, to, isté, to isté slovák to dostáva hračky, auta a elektronikou odovzdáva všetko, čo je hodnotné. Ja, no, to, tak. Nie, ale toto už nie je problém migrantov, ale je, nás samotných. To je, náš problém. to je už otázka na, na nás samotných. Ďalší mail od Mariana. Dobrý deň, chcem sa opýtať, auto je meradlom životnej úrovne? Hm, tak v podstate sme teraz odpovedali ani na to, že či je meradlom životné úrovne. Skôr sme porovnali e, situáciu v Afrike a situáciu na Slovensku. Keď budete porovnávať Slovensko so západom, tak budeme chudobní. Keď budete porovnávať s Afrikou, tak sme extrémne bohatí. To no, asi ja, pláti. No. A teraz to ja netvrdím, že sa chceme podobať Afrike alebo že by sme sa mali podobať Afrike, len že je to vždycky úhol pohľadu, ako sa na to pozeráte. Dobrý podvečer, zdraví vás Marek Sprešova, plne súhlasím s poslucháčom Rastom, ktorý vám zavolal. Ja nevidím žiaden dôvod na povinné kvóty, keď počujem slovíčko povinné, tak sa mi začína otvárať nožík v ovrecku. Nie je to, že platíme povinné odvody, ktoré sa rozkradnú, platíme povinné koncesie a platíme povinné niekoľko XY nezmyselných a neopravených daní. A, takže a teraz to poviem na plnú hubu, ako som to povedal v informačnej vojne s pánom Huďom, povinné kvóty je to debilný nápad a môže celá Eurokomisa, Eurokomisia a celé Europolitbíro aj s tretím sektorom hnevať koľko chce. Nie je to nespochybniteľný fakt. Je aj takto, no je to nespochybniteľný fakt. Tak, otázka na pána očenáša. Dostali ste niekedy možnosť vystúpiť v súkromnej televízii alebo našej RTV z verejnoprávnej, v živom vysielaní alebo v nejakej relácie, keďže vy sám máte priamú skúsenosť s obyvateľstvom afrického kontinentu. Prečo sa nepýtajú vás, ale nejakých mimovládkarov a novinárov, ktorí ani nemajú šajnu, čo znamená povinnosť kvót? No Ja som sa snažil, viete, pretože to, čo som zažil za tých, najmä tých posledných 8 rokov, ako dôchod, to, to bola taká tragédia a taký, taký úžasný negatívny zážitok že som sa snažil tieto moje poznátky a vedomosti ilustrovať e, doslova a do litery tak, ako sa len dá. Mm. Takže ja som e, vykonal, čo bolo bol v mojich silách. Jednak e, na, na, televí na televízii, jednak e, na regíne, jednak na... Mm, Chodili ste skrátka po proste, nejakých médiách, ja ale je skôr teraz, teraz stráfiť to, že... snažil som sa o to, aby som vykreslil ľudí podľa možnosti e, takých, v akej biede žijú, a e, hoci niekedy sa to doslova nedalo vykresliť. Proste tú biedu, ja vždy tvrdím, tá bieda je tak obrovského rozsahu, že ju musíte vidieť, lebo ju neviete popísať. A je to takto. Takže ja som sa snažil čo najviac burcovať, ale bohužiaľ si to moje burcovanie stálo za to a malo to nejaký efekt to už neviem posúdiť. No jeho skôr trápi, že možno práve teraz v súvislosti s týmito migrantami by očakával, že takýmto ľuďom ako vy by mali veľké médiá dávať priestor, vyjadrovať sa a skôr to cíti tak, že ľudia ako vy, ktorí máte reálne skúsenosti, nehovoria, ale hovoria nejakí teoretici z mimovládnych organizácií. tak Ktorí nemajú ani šajnu o tejto problematike. Vy ste nedostali nejaké, nejakú pozvánku Nic, z veľkého Veľkého Nie, nič. Veľkého nie, nič. <laughs> Dobre, ideme si dať pesničku a túto úvodnú hodinku teda môžeme uzavrieť konštatovaním, že na súčasnej, vidím, že nám niekto volá, počkajte, po pesničke si vás oberieme, že, uh, uh, že uzavrieme to takýmto konštatovaním, že kedysi sa aj v afrických, aj blízkovýchodných krajinách ľuďom žilo lepšie. Uh, Teraz netvrdíme, že to bola nejaká úplná idylka, ale za tých monarchov, keď mali svojich vlastných panovníkov, tak to tam úplne inak fungovalo. Potom prišli nejaké geopolitické záležitosti, vojna, do toho prišla prerozdelenie štátov, skončila koloniálna éra, a potom sa objavili ložiská ropy, čoho asi podobného. Toto všetko, keď dáte do jednej guče, tak proste zistíte, že toto všetko prispelo k tomu, že tým ľuďom je tam dnes horšie. Plus treba povedať, že bol to vyspelý západ, ktorý tieto krajiny zbedačil. Bola absolútne oprávnená otázka poslucháča, ktorý ale povedal, treba rozlišovať západ, lebo nie je západ ako západ. Západ je staré koloniálne krajiny, ako je Anglicko, Francúzsko a podobné. Ja neviem, že dáni, Portugalci. Čiš, Portugalci. hej, španieli. To sú ľudia, ktorí mali svoje záujmy v minulosti a tieto kontinenty zbedačovali. Či už tým, že im tam vyťažili nerastné zásoby, alebo si proste oteľ vozili otrokov. No, ale teraz ale celkom logické je, že keď niekto zavolá a povie: Opržgajte, no, ale my na Slovensku sme toto nerobili, takže nás neháčte s nimi do jedného vreca. Faktom ale je, že treba sa spýtať, že či Afričan alebo taký človek z Blízkeho východu v tomto robí rozdiel, alebo to skôr berie tak, že to je v kope pre neho, viete, že. To je ten západný svet, to ano, sú tí milionári. To sú a, to, a to sú bieli a oni nejakí, asi, asi to chcem, že, že, že my si to môžeme tu síce povedať, čo chceme, že vo vyrobte rozdiel, lebo my tu na Slovensku a môže vás to oprávne nehnevať, ale nemôžete to akoby dostať sa do hlavy toho človeka z Blízkeho východu a povedať mu, prepačte, ale my Slováci sme vám nikdy nič, lebo my, viete, no, on on povie, no ale vy zo západu, vy bieli, vy ste ano. všetci ano. takíto a, a toto je také zistenie, že jednoducho Týmto to chcem ukončiť, tento úvod, že Afrika Blízky východ sa na nás hnevá. Hnevá sa na západné krajiny, lebo v nich vidí krajiny, ktoré im vydrancovali ich nerastné zásoby, ktoré, ako sme počuli, aj pána doktora, žije v ústnom podaní toho, že im odtiaľ brali otrokov, tí ľudia si to pamätajú, to sa z generácie na generáciu prenáša. Nerobia v tomto veľký rozdiel, povedia to v globále. Že západ je takýto. Takže keď sa budeme baviť o migrantov, treba myslieť aj na to, že oni majú o nás nejakú mienku. Veľmi nerozlišujú a do veľkej miery sú ich výhrady oprávnené. Nás ako Slovákov samozrejme môže trápiť, že nás hádžu do jedného vreca, ale s tým v tejto chvíli asi veľa nenarobíme. Pesnička po nej budeme v téme pokračovať. Jako když k půlnoci na dveře zaklepe nezvalý host, snejně tak na tebe za rohem čeká tvoje minulost. Šaty má ty též, vlasy má ty též a boty kožené. Pomalu kulhavě za tebou pajda, až tě dožene. A řekne, tak mě tu máš, tak si mě zváš, pozvi mě dál. Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost V kapse máš kapesník, který si před léty zavázal na uzel Dávno si zapomněl to, co si koupit měl v samoobsluze Všechno, co z po cestě postrácel, zmizelo, jak vlaky na netratí ta holka nese to v batohu na zádech, ale nevrátí, jen říká Tak mě tu máš, tak si mě zváš, pozvi mě dál Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost Stromy jsou vyšší a tráva je nižší a na louce roste pír Čermené tramvaje jedoucí, dokunčit svítí jak pionýr. Jenom ta tvá pyšná hlava ti nakonec zůstala naší. Průvočí, kteří tě vozili před léty, dávno nežijí. Tak mě tu máš, tak si mě zváš, Pozvi mě dál, jestli mě znáš. V les To, co si nesne do včera A před včírem musíš dojíst dnes Solené mandly nasládlé Hrozně máčené do medu Ty sedíš u stolu A ona nese ti jídlo k obědu A říká Tak mě tu máš Tak si mě zváš, Pozvi mě dál Jestli mě znáš Jsem tvoje minula Rozestel postela ke zdi si lehni, ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří byli a kteří už minuli. Každého po jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klubíčku schoulená. Řekne ti, tak mě tu máš, tak si mě zvaš. Pozval jsi mne Znáš, sem tvoja minulosť. Nože áno, tak ako spieval Jaromír Nohavica, pred minulosťou sa veľmi utiecť nedá. Toto by si mohli uvedomiť mnohé krajiny, ktorých minulosť nie je až taká veľmi svetlá. Hlavne tie, teda, ktoré sa na týchto chudákov, ktorí dnes utekajú, v minulosti extrémne obohatili a dnes chcú potápať lode migrantov. A hostom dnešnej relácie pán doktor Milan Očenáš, človek, ktorý prežil veľkú časť svojho života v Afrike, kde liečil ľudí práve tohto človeka som si zavolal pretože má osobnú skúsenosť a chcem sa s ním porozprávať o migrantoch. samozrejme platí to, čo som povedal, že vy nám môžete telefonovať tak ako ste to urobili aj počas tej prvej hodinky na číslo 048 381 0101 môžete nám písať na studiozavinač slobodnývysielac.sk môžete nám takisto písať na Facebooku. A keď sa tu hovorilo o minulosti, ideme k ďalšej veci, ktorá často zaznieva a ako taký kritický, kritická záležitosť smerom k nám. A tiež sa to týka minulosti. Pri téme migranti sa často objavuje kritika tohto znenia. No vy, Slováci, vy ste zabudli, že keď tu bolo ťažko počas socializmu, tak ste mnohí odtiaľto utekali a vás kde si prihýlili. No, Slováci, už ste zabudli na koniec 19. začiatok 20. storočia, keď ste húfne utekali do Ameriky za lepším životom. A už ste zabudli na 68. keď ste emigrovali, keď ste cez ešte narýchlo otvorené hranice mnohí z vás ušli a dnes si užívate blahobytu v zahraničí. Tak. Toto by ma zaujímalo váš názor na túto kritiku, lebo to je tiež o minulosti a tiež je to o tom, že sa kritizuje Slovensko za to, že, že Slováci majú krátku pamäť. Že pri téme migrantov vedia mnohí veľmi rázne povedať, že v žiadnom prípade, ale že nezabúdajme, že aj Slováci veľmi často využívali možnosť, kam si utiecť. Tak toto má zaujíma, že ako sa vystavujete k takémuto kritickému názoru smerom k nám. Do, kritike do vlastných rádov. No, je to veľmi zložitá záležitosť, samozrejme, pretože e, čo ja viem, mi, migrácia alebo emigrácia za Prvej republiky, kedy tu bola bieda <ský> strašná a chodilo sa do Ameriky, to, to sa nedá zrovnávať so situáciou teraz. Pretože u nás nebola vojna. U nás nebola vojna. U nás bola bieda. A preto tí ľudia Išli do tej Ameriky a Kanady preto a do, do Brazílie a do Argentíny, aby si privyrobili a aby tej rodine niečo potom z toho poslali a hlavne, aby eventuálne aj tú svoju rodinu po častiach tam privolali a, pre a, usadli, a usadili sa, keď im tá robota sedela a vedeli tam normálne vyžiť. Takže to, to bola sféra, ktorá nebola typická. To bola atypická sféra, ktorá nebránila Slovákom tomu, pretože to boli pracovití ľudia a oni sa vedeli prispôsobiť tej práci. A Amerika a ostatné štáty a Kanada ich brali ako potrebných ľudí, pretože tam bol rozvoj priemyslu a všetkej infraštruktúry tak veľký, že domáci na to nestačili. Takže každá, každá emigrácia v, tej, v tých dobách čo ja viem, v 20. a 30. rokoch e, bola pozitívna pre, pre Ameriku a pozitívna bola aj pre našich. Samozrejme. Takže toto sa nedá prirovnať e, nejakou paralelou s tým, čo sa deje teraz. Pretože tá situácia je rozdielna a zásadne, no je, zásadne rozdielna je. Dobre, a je teraz to, že... ale však, keď, keď by toto počul teraz kritik, tak vám povie no veď práve preto, že tam je vojna tak tí ľudia majú oveľa lepší dôvod utekať. Slováci utekali len kvôli peniazom. No, a títo utekajú, lebo si chcú zachrániť holý život. Áno, je to pravda, ale nedá sa to generalizovať. Nie všetci utekajú, pretože je tam vojna. Napríklad Líbia. Tam už vojna no, tam nie je. Tam sú len sa... gangy, ktoré bie... medzi sebou bojujú Ropu. No ja, každý, je, to každý z každým teraz. je to... To už je gangsterstvo, ktoré tam vlastne vládne a hrozný neporiadok no, a preto sa tu chcú stať a ja dostať von. No. Ale není sú to ľudia chudobní, ktorí hinú od hladu. Tak, ale u nás sa hladovalo, kedy za prvej republiky. No, Počkajte, ľudia... no, ale toto musím, musíme teda dopovedať, že máte, máte pocit, že, že Slováci mali lepší dôvod na útek do zahraničia, ako majú teraz títo ľudia z týchto krajín? Určite. Naozaj? Určite, pretože tí, to boli chudáci, ktorí si museli požičať peniaze na to, aby dostali lodný lístok. Oni nemali ani, ani na tú loď a títo ľudia, ktorí k nám teraz idú, tí platia 800, 900 až 1000 eur, aby sa dostali na ten e, takzvaný čln s rizikom, že sa utopia. No, možno si tiež požičali. Takže, no. e a plus ešte na a, način, kde sa môžu takže, potopiť. Že? Je to zásadný rozdiel, E, proste našich, e, našich ľudí, ktorí išli za robotou a týchto ľudí, ktorí, sa, e, ktorí majú predstavu blahobytu. Pretože si myslia, že tu na peniaze kvapkajú im do huby a padajú holuby pečené rovno do huby, čo nie je pravda. To sú ľudia, ktorí sú obyčajne nevzdelaní a nemajú poňatia o európskych parametroch existencie. No... Otázka je, že či aj vtedy ako utekali až tak veľmi vzdelaní ľudia aj povedzme do tej Ameriky, zo Slovenska, ale skôr asi bude problém, že, že, že tam utekali zo Slovenska do Ameriky, do rovnakého kultúrneho akoby prostredia. prostredia aj náboženského prostredia. A že teraz, teraz je ten tá potiaž, že, že utekajú ľudia z moslimskej krajiny, teda z úplne iného kultúrno- spoločensko- ano. Ano. E, náboženského vzorca do Úplne prostredia, ktoré je iné. Že môže toto spôsobiť podľa vás potiaž? Môže. Môže a aj urobi ak sa ďalej e, bude raziť téza, ano, že chudákom treba pomôcť. Treba chudákom pomôcť, to je jasné. Ale nie je takýmto spôsobom. Pretože si e, e, pletieme bič na vlastný chrbát. into pádom. Tak príklada už doteraz máme X, ako to potom dopadá v tých krajinách, kde teda doteraz bol vežný pohyb áno obyvateľov, to je e, najmä Francúzsko a Nemecko, tak Rakúsko. Tak, a teraz vidia, čo sa tam deje. Tak majú problémy s tým, že ženy tam chodia zahalené, že sa stavajú mešity, minarety, muleziny vyspevujú, vykrikujú, modlitby 5 krát denne a podobne. Takže vlastne tá Európa sa mení na na Mohamedánsku. A to už není kultúra Európy teda. To není kultúra Európy a oni vyžadujú to, aby boli tolerovaní. Čo teda v našom prípade není možné. My by sme si dovolili niekde v Riáde postaviť kostol, katedrálu a robiť úkony náboženské. Vylúčené. No, v Iráne kostoly sú v Sýrii kostoly sú... Ano, lebo tam sú kresťania. No, ale je tam moslimské náboženstvo, náboženstvo to, hlavné. Áno, to hlavné. Čiže, čiže vidíte, tu je, tu je rozpor, že nie sme my v tomto smere nespravodliví, keď my sa tu bijeme do prst, že nechceme mešity a pritom v mnohých moslimských krajinách stoja kostoly? No, ja si myslím, že je to len otázka otázka vierovýznania alebo propagácie náboženstva. Ale nie existenčná záležitosť to není. To je vždycky tie kostoly, ktoré vznikli a kresťania, ktorí vznikli na Blízkom východe, To bola činnosť misionárska. To, to nebola činnosť, čo ja viem, Vatikánu a podobne. A tej hierarchie katolíckej. To zakladali drobní ľudia, drobní misionári, ktorí tam išli z lásky k niečomu a k nejakej idei a tí tam potom proste osadzovali takéto buňky kresťanské a nakoniec za tie 10 ročia sa tam niečo, niečo zaštepilo, niečo zostalo a podobne. Ale není to v takom rozsahu, aby domáci boli pohoršení s týmito obradmi kresťanskými. V žiadnom prípade to neexistuje. Ale chodte do Belgie, chodte do... do, do, do z západného Nemecka do Francie a je tam veľký problém. Je tam veľký problém. Sú celé štvrte sú mohamedánske. Celé, celé, celé okrsky, celé mesta a zaplavené je to proste ľuďmi, ktorí majú iné názory na život a majú inú vieru a majú iné, iné pracovné a životné štýly a zvyklosti. A tým sa dostávajú vlastne do rozporu tým domácim obyvateľstvom. To je, to je základ toho, že vládne nespokojnosť a čím ďalej, tým je to horšie. Pretože sa množia. Áno, oni sa množia, títo, títo Mohamedáni. Pretože my sem tam porodíme nejaké dieťa. Ano, ale nie tak... je to naša chyba? A, že sa to... nemnožíme tiež. A, Zde, no, že... To je naša to, chyba. To treba... Ja, ja už teraz akože uznávam, že som nepríjemný, ja dávam nepríjemné otázky, ale dobre, veď tak keď lebo chcem diskutovať. Tak otázka množenia. Tak, prečo sa nemnožíme? Že prečo my sa vyhovárame na Mohamedánov, že sa množia? Že naša chyba, že sa nemnožíme my. No, a, a to viete, že potom sa to otočí, že no pozrite na tých oslimov, tí majú neviem koľko detí. potom sa môžete logicky upýtať, no a ty prečo nemáš? On povie, že no, lebo ja ich nemôžem uživiť. No a ty si myslíš, že ten ja muslim má viac živí. peniazí? Že a. on má viac ako ty? A. On má ešte menej a pozri sa, má 6 detí. On a. potom povie, že no, ale on je nezodpovedný. No, dobre, ale má 6 detí. A ty máš jedno. A možno ani jedno, alebo máš doma psa. Chodíš venčiť psíka, miesto dieťaťa. Viete, že ale teraz my, my môžeme byť kritickí k migrantom. Dobre, poďme sa baviť, ako sú hrozbou, ale že... Aleže že buďme úprimní k sebe, keď, keď hovoríme o tom, že moslimovia sa množia, naozaj majú 6 detí, 7 detí, koľko detí, veľa, že ale to nie je chyba moslimov, to je chyba naša, že sa nemnožíme. Že, no, že sme prišli na to v Európe my. No, no. To náš blahobyt. No možno je, že čo ja, sa tu budem... potom na ne, čo ja sa tu budem s dieťaťom no, no. naťahovať, že ja si teraz užívam mladosť, no budem ja tu s dieťaťom, musím doma zavreť a na onej, na, na materskej, no, no. no radšej ja budem v robote si užívať a budem chodiť po dovolenkách. No ale toto nie je chyba moslimov. Nie, toto, to sa teraz pýtam, že, že... tak sa poďme o tomto baviť, koho je toto chyba. Lebo tu som ja často počul proste kritiku na moslimov, no... Pozrite sa, ako, koľko majú deti. No tak ja sa pýtam, no a ty prečo nemáš toľko? Áno. Áno, je to tak, pretože sme si zvykli byť veľmi pohodlní a chceme sa mať čo najlepšie, pretože to dieťa nám robí prekážku pri našom blahobite. Preto ich nemáme. Preto manželstva sa uzavierajú e, po tristiatke, alebo sa vôbec neuzavrú manželstva ako také, že žijú na kopečku. A podobne. No jedine preto, aby ekonomicky e, ťažili a ekonomicky boli zvýhodnení. Ale nie preto, aby národ existoval a aby sa národ rozmnožoval. To je hrubá chyba našej generácie a terajších generácií mladých ľudí, že to berú takto. Pretože to, to není nie, nie, nie problém v tom, ale problém bude za chvíľu v tom, pretože nebude mať kto robiť na dôchodcov. Tak? Takže tu, to, to nám prinesie veľmi ťažké problémy a, a veľmi veľké ťažkosti štátu, ako potom kompenzovať ten stav, kedy bude viacej dôchodcov a, a menej pracovníkov. Také. A... a toho sa dožijeme, ak to ďalej bude pokračovať. Niekto nám Takže píše, že... Že Čo ak tam naschvál dotovali viacdetné manželstva práve z tohto dôvodu naprogramovaná vojna v EÚ naprogramovaný rozvrat EÚ myslíte, že môže byť, že by niekto v týchto moslimských krajinách dotoval viacdetné manželstva? Alebo skôr to bude v ich nejakom natureli, že jednoducho nie, sú Nie, takí, to no? je naša chyba. To je rozhodne naša chyba pretože my sme si toto zvolili a to je naša idea toho času. No, ideá Európy. To je dobre, že ste spomenuli slovíčko. Idea, budeme, budeme dnes si asi nalievať viacej kritického moku. Samy do seba teraz, že... Dobre. Ideá, to je jedna tiež z vecí, ktorú štát a ľudia potrebujú. Na to, aby sa štát mohol rozvíjať. Dnes sa to zdá, že je to taká, len taká blbosť, že mať nejakú ideu, nejakú víziu zjednocujúcu kedy si bolo zjednocujúco víziou pre mnohých ľudí a kvôli tomu sme v minulosti aj zomierali. Keď sa vtrhla napríklad ja, osmanská armáda z Turecka, tak sa jej postavila, hneď zodvihnem telefón, a skončím túto myšlenku a počkajte chvíľku na linke, tak sa moslimskej armáde Turkov postavila kresťanská armáda, ktorá mala zhruba rovnako silnú ideu kresťanstva, ako mali tí Mohamedáni silnú ideu moslimstva. A byli sa dve silné idei. A, a, a jedna, aj druhá strana, bola ochotná za tú svoju ideu položiť život. Teraz sa spýtajme sami seba, že akú ideu zjednocujúcu my dnes v Európe máme. Na akej idei sa dnes dokáže západný svet zjednotiť? Som počul prednášku Petra Píďhu, katolického kňaza, ktorý hovorí, že my sme sa tu zmenili na bandu rozhádaných sebcov nemáme žiadnu zjednocujúcu ideu a my sme dokonca tak úbohí, že už nemá ani kto zbraň pozdvihnúť. Už nemáme chlapov, ktorí by to tu bránili. No ale tí moslimovia majú. Nie len chlapov, ktorí zdvihnú zbraň, ale chlapov, ktorí majú zjednocujúcu víziu a ideu. Áno. Čo si o tomto Áno. myslíte? Je, je to tak, pretože my sme, my sme sa nejak rozprchli v názorovej Jednote. U nás neexistuje jednota. Myslenie. Každý si myslí, viete, ako sa poháňa kôň. Raz čihy, raz hot a, a hotovo. A nikto nejde tým, tými zásadami, ktoré sú nám platné, ktoré sú nám dané však, aby sme existovali ako spoločnosť. A bez týchto ideí správneho života a správnej rodiny a správnej výchovy a správnemu vzťahu navzájom a vzťahu, vzťahu k práci, to nás nakoniec e, pre nás pripraví o to, že tí moslimovia budú tu na, za 100 rokov v prevahe. No, ste aj veľa povedali 100 rokov. Máme niekoho na telefóne linke, dúfam, že vydržal. Vydržala. Dobrý deň. E, dobrý deň, prajem. Petr, keď sa mesto. Nech sa páči. No, ja by som tu len tak do toho nejakú takú Eroličku, že v podstate, o čo sa jedná, že páni, čo plánujú ako tento svet a čo riadia, tak je evidentná záležitosť, že utlnujú kresťanstvo a kresťanstvo nahradzajú islámom. Ide o to, že islám je asi 800 rokov pozadu, alebo 600, neviem, presne za kresťanstvom. Čiže im potom jednoducho sa umožňuje tá vec, že, že Proste títo islamisti až za 600 rokov dobehnú kresťanov a budú mať jednoduchú vládu nad svetom. To znamená, že... Jak by som to povedal, no... Prost, proste 800 rokov majú veget. Mm. Čiže o, o toto hlavne ide. Preto ten islam sa forciruje do, do, do Európy, hej? A kým tie ľudia dospejú z toho islamu tam, kde sme, kde sú teraz kresťania, no tak, tak to bude radosť vládnúť, lebo každý krok poznám. A ako, ako u kresťanstva sa niečo vyvíjalo, tak tak to sa bude vyvíjať aj u moslimstva, u islámu a jednoducho ten algoritmus toho riadenia bude evidentný, bezproblémový a ja, mne to zabezpečí perfektnú budúcnosť. Asi takto to celé funguje. Hm? Dobre, ďakujeme. Aj nejaká otázka? Či ste skôr len názor chceli povedať? No ešte, keď, keď je otázka, no, otázka, vlastne tej otázke aj odpoveď, To je všetko. Dobre, ďakujeme veľmi Dobre, pekne. Dobra. Samozrejme, môžete Baj, zavolať aj ďalší. Na číslo 048 381 0101. A hovorili sme o zjednocúce vízii, budeme ešte, ešte o tom baviť, ale trošku teraz, že to mailami. Píše Peter, že čo si myslí na toto váš host? Arabskí šejkovia sa dohodli s iluminátmi a ročildovcami na islamizácii Európy. Šejkovia to zafinancujú 100 až 200 miliardami dolárov a ilumináti zalobujú u priateľov v Európe, aby tento projekt s imigrantami prešiel. Peniaze od šejkov si podelia medzi seba ilumináti, európsky politici a arabskí imigranti na logistiku a prepravu. No to je zaujímavá myšlienka. Pretože táto sféra iluminátov, ona existuje, len my o tom nevieme. A ich plány sú tak tajné, že do nich my nenazrieme. V žiadnom prípade. Takže e, tam čokoľvek si budeme myslieť o činnosti iluminátov, tak môže to byť pravda. Môže to byť pravda, ale nemusí byť pravda. Takže o toto ide, že ak ilumináti sa dostali do tejto sféry, a kúpili si vedúcich predstaviteľov, moslimov, a zaujali takéto stanovisko, že vlastne preškolia, preškolia kresťanov tak na základe financií tak bolo by veľmi zlé, pretože tým pádom tí kresťania sú chudáci. Pretože Islám má tie ropy, tej ropy strašne veľa je bohatý a preto môže všetko financovať pretože ilumináty žijú z toho, že sú to bohatí, najbohatší ľudia a peniaze robia politiku, peniaze robia svet a podobne. Takže toto je veľmi zaujímavý názor. E, ja ho beriem, pretože túto problematiku troška poznám, čo sa týka iluminátov a oni sú schopní e, čohokoľvek. To podotýkam, čohokoľvek sú schopní e, vo, vo svojich ideách, áno, Jednoty sveta a pokoja, áno, oni sú schopní robiť tie najväčšie zlá, aké vôbec existuje aké by mohlo ľudstvo poznať, pretože už dajme tomu len redukcia obyvateľov e, zemegule, tak je tak hrozivá, že to nemá obdobu, pretože oni tvrdia, že zemegula, ak chce prežiť ešte dve miliardy rokov, alebo koľko má do vyhasnutia slnka, tak musí mať len dva dve miliardy obyvateľov, pretože ináč zahynieme od hľadu, od žiarenia, od zmeny klímatu a, podobne, a no, podobne. Máme ďalšieho poslucháča, uvidíme, aká otázka zaznie. Dobrý deň. Dobrý deň. Á, poslucháčku prvú. Dobrý, nech sa páči. Dobrý deň, Prajem. Chcem sa zapojiť do vášho vysielania. Veľmi zaujímavá téma a aktuálna. Chcela som len povedať, že v tých moslimských krajinách áno, sú tam kresťanské kostoly, ale nezabúdajme na to, že sú napadaní tí ľudia, že kresťania sú tam vraždení a že toto sa tu na nedeje v Českej republike. No zatiaľ na Slovensku mešity nemáme, chvála Bohu, ale v Českej krajine tie mešity sú a nikto moslimom neublížuje, kdežto v krajinách východu, v moslimských krajinách kresťanských kostoloch sú ľudia kresťania zavraždení. Veľmi často, a vieme to však to z portálov, si môžeme prečítať, to vôbec nie je žiadna tajnosť. A v Olomovci teraz v poslednom čase sa vyskytli problémy práve s moslimami, ktorí tam boli na námestí a vykrikovali, že za 15 rokov budete naši otroci. Oni s tým prichádzajú do našej krajiny, do našich krajín, do Európy. Oni sú pripravení na to, že oni chcú tu na Európu obsadiť a oni s týmto prichádzajú a ľudia na toto nech nezabúdajú. A vyloďujú sa, ak si všímate, akí ľudia sa vyloďujú v Taliansku, dole na juhu, do Francúzska. Veď to nie sú chudáci, to sú väčšinou muži, dobre živení a dobre oblečení prichádzajú sem nie za účelom, že ich, že ich niekto tam bombardoval. Nie. Oni prichádzajú sem veľmi dobre vycvičení a pripravení pre Európu, zničiť Európu. Ľudia musia byť na pozore v Európe. Ja nechápem tretí sektor, čo to robí a vlastne je to zrada na týchto krajinách, že... Tí ľudia sem prichádzajú a my to všetko prijímame a berieme a máme to prijať, že, že títo ľudia uh, tu na, v týchto krajinách nám budú pomáhať. No ako nám budú pomáhať? Veď oni sú nevzdelaní. Oni oni nič nevedia, veď to je veľký rozdiel medzi našimi ľuďmi, ktorí odchádzali v minulosti do krajina, budovali Francúzsko, budovali Ameriku, boli to ľudia pracovití. Oni sem nechodia pracovať, ani nemajú záujem tu napracovať. Za nimi príde množstvo rodín. Uvedomte si, že Európa bude zaplavená a my nemáme na dôchodcov, nemáme na postihnutých, nemáme na siroty. Mladí ľudia nemajú byty, nemôžu si zakladať rodiny. A my budeme dávať komu? Takým, ktorí potrebujú názem zničiť? Veď to, čo bolo o tých iluminátoch povedané, veď to nie je žiadna tajnosť. Veď to tí ľudia, ktorí sú trošku v obraze veľmi dobre vedia, že sa toto pripravuje v rámci nového poriadku svetového. Tak prečo toto chceme do našej krajiny? Ja to nechcem, ani moji blízky to nechcú, ani mnoho Slovákov to nechce. Nechápem, prečo ľudia sa na týmto vôbec zamýšľajú, že my ich by sme tu prichýlili. Ako ich môžeme prichýliť? Máme na to? Veď my na to nemáme. My nemáme pre svojich ľudí. Tak, tak nechaj tí ľudia v tom treťom sektore, ktorí sú Amerikou a inými organizáciami veľmi dobre zaplatení, nech si uvedomia, že aj toto je vlasti zrada na nás Slovákoch, aj na Čechoch. Dobre, to ne je všetko z mojej strany. Ďakujeme veľmi pekne a ideme to teraz celé trošku skomplikovať. Najskôr, pán doktor, čo si myslíte o tomto telefonáte? No, ja si myslím, že tam je 99% pravdy. Dobre, ideme to komplikovať. Uh, tak, ideme do minulosti. V minulosti sme tu mali križiacké výpravy a robili sme moslimom to isté, čo teraz idú robiť oni nám. Je to pravda či nie? Áno. Dobre, ďalšia vec. Kresťania v moslimských krajinách sú dnes zabíjani prenasledovaní. Otázka znie. Boli prenasledovaní a zabíjaní kresťania 10, 20, 50 rokov dozadu? A prídeme na to, že ani veľmi nie. Nie, neboli. No, čo sa stalo, že začali byť? Máte na to odpoveď? No, preto, že nakoniec tí Mohamedáni zistili, že tá pravda Ktorú, ktorú, ktorá je hlásaná kresťanstvom, že má veľké medery, že má veľa dier. Tak? A že to nie je stoprocentná pravda, pretože tie cesty diery tam potom prenikajú falošné tóny, ktoré sa nezlučujú s tým, čo sa chce vyjadriť. A to je svetá pravda, že, že sa dokázalo urobiť strašne veľa chýb v kresťanstve, a v náboženstve kresťanskom až do, do týchto dôb a ďalej sa chyby robia. Ďalej sa chyby robia a samozrejme, že potom to má opozícia veľmi ľahké sa do toho zavrtať a povedať si, tak toto není niečo v poriadku, pretože tá círka, ktorá sa vyhlasuje za svetu, není svetá. Ale toto mo a možno to by bol dôvod na ich vraždenie a prenasledovanie, ale čo by ste povedali na tento dôvod, že... Kresťania na Blízkom východe začali byť prenasledovaní, vraždení a tak masakrovaní ako dnes, práve potom, ako tam kresťanské krajiny vniesli nepokoj. V zmysle vojen, v zmysle ťažby ropy. Pretože viete, že Amerika nie je islamská krajina. Aha. Amerika sa prezentuje ako kresťanská krajina. A kresťanská krajina napadla Irak. Začala tam ťažiť nerastné suroviny týchto moslimov, začala vraždiť moslimov, deti, dospelých, starcov. Teraz ja, ja, len, ja len rozmýšľam nahlas, ja si kladiem otázky, pretože v tejto veci nemám tak celkom jasno, ako mnohí ľudia. Tak sa teraz pýtam, že nedoplatili nešťastní kresťania v Iraku, v Sýrii, ja neviem, kde, všade tam na Blízkom východe, kde sú prenasledovaní, práve na to, čo urobila kresťanská krajina moslimom. Ne, ne, nemstia sa teraz tí islamisti týmto kresťanom za to, že im tam vtrhli kresťanské vojska Spojených štátov amerických, v podstate kresťanské vojska, lebo je to kresťanská krajina, anglické vojska, francúzske vojska lebo moslimovi, ktorému spadne bomba do domu a odpálite mu dve deti, ktoré tam spáli, dar poviete, že to bola mierová raketa, proste tie deti zomreli tam a on sa bude na kresťanov hnevať. Tak moja otázka znie, že či sme si to trošku nespôsobili aj sami ten hnev, ktorý tam teraz vznikol v tých krajinách, ja sa to len na hlas pýtam. Lebo aj tento uhol pohľadu existuje. No, toto je skutočne svetá pravda. My sme si sami na vine. My sme si sami na vine, pretože v tom zápale, ako šírenia nejakej idei, no, sme zabudli, že tí ľudia majú iné myslenie, iné náboženstvo a že sa nám neprispôsobia len tak jednoducho. To sa nedá vyčistiť v mozok Mohamedánovi, ktorý verí v Allaha a v Mohameda ako jeho proroka, to sa nedá ani predstaviť, aby sme jeho preškolili. To je vylúčené, to sa preškoliť nedá. To, to, tá viera, viete, my sme takí trochári, by som povedal, kresťania a Európa, čo sa týka viery. My veľmi rýchle ujdeme od povinností a ujdeme od, od zásad, ktoré, ktoré nám boli vštepované, pretože hľadáme tú ľahšiu stránku, aby sme nemuseli sa zapierať, aby sme nemuseli e, toto a ono robiť a preto sa dáme ľahko nachytať tak? a potom robíme veci, ktoré sa s kresťanstvom e, nezlučujú v žiadnom prípade. Takže toto je problém vlastne kresťanov, ktorí sa veľmi ľahko dajú získať e, na, na stranu inú a menia svoj názor. Menia svoj názor, stačí troška dupnúť, a už, už zmetkujeme a už vyprávame niečo iné. Mm. Takže je veľmi málo ľudí, ktorí si tú kresťanskú vieru vedia tak zachovať, aby, aby, aby skutočne odolali všetkým týmto pokušeniam, ktoré existujú z okolitého sveta. A kdežto Mohamedáni, tí si svoje držia. Máme ďalší telefonát, uvidíme. No, dobrý. No, ja chcem len spýtať že Slováci mali kolónie v Afrike. Alebo Česi, alebo Madari, alebo Poliaci. Keď, ne, keď nerátame, keď nerátame, jak som volal, počkajte, že Moritz Beňovský, ktorý bol na Madagaskare, tak nie, nemali sme myslím žiadne kolónie, nikoho tam v Afrike. No, no a okrem diamantovej bani, čo má Mikloš. No. Zuri, tam, no. <laughs> Áno. Preto, my by sme mali teraz to, čo zle narobili Angličania Hej. Francúzi a tí, čo tam mali kolónie, vybrakovali celú Afriku a teraz majú Slováci, Madri a Stredná Európa najchudobnejšia doplácať na to. No, my sme viete si to? vlastne túto otázku kladli, vy ste nás nepočúvali od začiatku, však? Lebo toto sme riešili tak trochu v úvode tejto relácie, že toto je oprávnená no, to výhrada. Počúval že len, len, viete, Tomáš Tve, že Niekto tam zle narobí a teraz Slováci majú zachranovať. Alebo Česi, alebo <laughs> Vete, Tak Predtým tam hovorím ten pán, že kráľovná, anglická kráľovná. Anglicko je naj, naj, naj, najbohatšie. No tak čo nakradlo tam, na tam sa No, hej, hej že, že toto je oprávnená výhrada, že, že však ale my sme sa neobohatili, tak prečo by máme teraz znášať veci, ale čo by, ste, čo, čo by ste povedali teraz, že keby oproti vám stál niekto, kto s vami hlboko nesúhlasí teraz a povedal by vám takúto vec, počkajte, vy ste, vy ste uh, príslušník Európy, vy ste Európan, vy ste človek, ktorý spadá do toho kresťanského rámca. Všetky vojny, ktoré sa v poslednej dobe vedli na Blízkom východe, neviem, možno v Afrike, všetky vojny vedli kresťania proti tamojším moslimom. Vy ste ako kresťan spolu zodpovední za to, čo tam kresťania dorobili. Čo by ste povedali na takúto vec, keby vám niekto šplechol do očí? No, viete, to je tak, že keď kradnú, keď zbíja, keď, keď tam kolonizovať, keď otrokov stane dovážať, tak to bolo len pár ľudí. A teraz celá vám památam to hej? No, je, to je kolonizácia jedna vec, ale ja teraz hovorím o tomto, že, že niekto by vám z tých mošlimov povedal, že vy, kresťania, lebo on nebude, viete, on nebude robiť rozdiely, že čiste ste vy Slovák, on ani nevie, kde je Slovensko. On vám len povie, že vy, kresťania, ste tu nerobili v nič iné, len ste nám to tu bombardovali a ťažíte nám tú ropu a svoje vlastné záujmy si tu presadzujete. On povie, že vy, kresťania z Európy. Čo by ste mu na to povedali? No, nič. No nič mu na to môžem povedať. Nemôžem mu na to nič povedať, lebo je to nepravda. Lebo to, to bolo za Tulkov, za Tatárov a za čo, ke tých predchodcov a teraz ide aj o tú že tí, tí kolonizátori by to mali, tí, čo mali najväčšie kolónie, tam tých by mali vrátiť. Keď čili ste z, z tých kolónií, tak tí by teraz mali niečo vrátiť s tým. Tým štátom, ktoré kolonizovali. Hm. Nie kresťania, kresťania kolonizovali. Dobre, takže vy by ste jednoducho s týmto argumentom kritikám nesúhlasili. Toto jednoducho je blbosť. Hej? Že keby vám nikto povedal, že vy kresťania ste zodpovední, lebo vy ste nám to viedli vojny, tak vy by ste povedali, že toto nie je argument. Hej? Hm. Dobre. Dobre, však ja sa, len, ja, naozaj, ja sa len pýtam v tejto chvíli. Tak Ďakujeme pekne. Necháme tu aj pána doktora zareagovať. Ja som teraz rozmýšľal nad takou vec, vecou, že, že už je 19 hodín a ja mám pocit, že ešte by sme sa mali rozprávať. Lebo však máme tu aj mailov, kopec aj telefonátov. Házam sa, Peter na mňa nenahneva, lebo on tam dal nejakú rozhlasovú hru. Ja by som možno teraz urobil z tejto dvojhodinovky trojhodinovku. Pán doktor, keby sme to takto urobili, tak dalo by sa? sa Ponáhľate sa domov? No, nie, vôbec. Dobre, tak urobíme ja z toho asi trojhodinovku. Budeme ďalej diskutovať s poslucháčmi, lebo mám pocit, že treba trošku sa o týchto veciach debatiť. Nechcete k tomu, čo teraz hovoril poslucháč, či ideme ďalej? Ideme ďalej. Dobre, tak ideme k tomu, že bude teraz miesto, miesto hudobnej prestávky si dáme jednu vec, takú peknú, ktorú som už použil v dvoch reláciách. Teraz sa mi to opäť pýta. Keď sme sa bavili o tom, že, že my si musíme tu v Európe naliať čistého vína, v zmysle tom, že my tu žiaľ Bohu nemáme zjednocujúcu víziu. My sme tu všetci prešli na takúto tú, takú tú, tú vlnu toho individualizmu. My sme tu od istej doby, sa tu všetci začali česť výnimkám, zameriavať na matériu, získ, peniažky, nový dom, pekné auto. Nie každému sa to samozrejme darí. Ja teraz netvrdím, že Slovensko je v tomto ukážková krajina. Skôr nie ako áno, ale tam tie vyspelejšie západné krajiny Tie už tamto na to nabehli a my to chceme kopírovať. Niektorým sa to darí, niektorým menej na Slovensku, ale teda, že máme tu ten problém, že, že skôr ten akoby sociálny rozmer, že, že hľadanie toho, čo by nás mohlo spájať pre nejaké spoločné dobro, sme tu pomaličky tak z hlav si vytesnili a začali sme hľadať niečo také, že, že pre svoje vlastné individuálne uspokojenie. A a stratili sme nejakú takú víziu, ktorá by nás mohla zjednocovať. To sme už o tom s pánom doktorom hovorili. No a už či sa teda niekomu to páči alebo nie, tak kedysi bolo veľmi významnou zjednocujúcou víziou pre ľudí Európy a vôbec západu kresťanstvo. Kresťanstvo bolo niečo, čo, čo inšpirovalo mnohých ľudí za boj pre spoločnú víziu. Za kresťanstvo, za, za ideály kresťanstva zomierali ľudia vo vojnách. A keď už za niečo položiť, život to je veľmi významná vízia. Že teraz za rovnakú víziu rozvoja islamského štátu, za rozvoj islamu. pre takúto istú víziu dnes bojujú, ako by to pán doktor povedal, Mohamedáni. Oni majú rovnakú zjednocujúcu víziu, ako sme kedysi mali v Európe aj my, len sme už na to zabudli. No a ja som spomínal, že, že uh, dáme si Petra piť hu. Ja už som ho pravím dvakrát pustil, dnes to urobím opäť, lebo sa mi to hodí v tejto chvíli. Je to veľmi pekná sonda do duše Európanov. Si dajte pán doktor sluchadlá, trošku sa započúvame do toho, uh, čo nám tento pán odkazuje. Aj keď teraz pozerám, že just som ho niekde hádam aj stratil, a nie, mám ho tu, tak Poďme sa trošku započúvať do kritických slov, do vlastných radov. Počkajte, vydržte, vydržte, vydržte, vydržte, musím to tu nastaviť. A už by to malo ísť. Poučujeme celý, Poučujeme celý svet. Říkame náboženské války sú středovieký nesmysl. A že odhodí svého Boha, protože sme ho my, protože jsme to my udělali. Ale oni to neudělají, protože na nás vidí, kam to vede, že vymíráme. Říkáme, že s nimi musíme vést dialog. Ale oni nás nebudou poslouchat, protože chtějí mluvit o náboženství a my žádné nemáme, protože jsme nekonečně liberální. Říkáme, že si máme jeden druhého vážit, ale oni si nás vážit nemohou, protože oni jsou schopni pro svou pravdu položit život, ale my budeme ustupovat a podle jejich diktátu zakročíme proti každému, kdo se přizná ke znamení Kristova kříže. Říkají nám, že nejsme tolerantní a mají pravdu, protože nejsme tolerantní ani k sobě navzájem. A nedejme se mýlit, naši politici se vůbec nezajímají o islám, ale o petrolej a prodej obnošených zbraní. My jim to nemůžeme vytknout, neboť sice máme za krátkozraké hlupáky, ale nesmíme to přiznat, protože jsme je zvolili. Navíc cítíme, že to jsou ti nejhodnější z nás, protože na slovo poslouchají jiné, kteří jim sami bez tváře odněkud někud nařizují. Tušíme, že odněkud, kde se hraje ruleta s fiktivními penězi, Které ovšem někdy musí být podloženy naší prací, o případě životy. Usilujeme o mír na Ukrajině, ale sami jsme připustili, aby byl ohrožen a spěcháme se přiživit, protože nepřiznáme, že nejde ani o Ukrajince, ani o Rusy, ale opět o peníze. A rovnováhy bank, které se rozkymáceli jako lodě, když se zvednou vlny. Říkáme, musíme být silní, abychom uhájili mír. Ale k čemu nám budou zbraně, když nemáme muže, kteří by je zvedli? Proč by to dělali, když nemají ideál? Ideál za který by někdo byl ochoten zemřít. Jsme věru ubozí a směšní. Vzali jsme své oblasti vazebnost kultury a naše katedrály se hroutí a společenství lidí se mění v hromadu rozhádaných sobců. Ztratili jsme hodnotu a míru člověka. Neboť je zcela logické, že když odhodíme své křesťanství a zbavíme se Boha, zbavíme se i člověka, protože přestaneme vědět, jak má vypadat. Jak si nás muslimové mohou vážit, když oni mají Boha a my žádného nemáme? A proč by se měli u nás chovat slušně a jednat s námi lidsky, když vidí, jak se chováme my k sobě navzájem. Hovoříme o míru, chceme ho bránit, sami ho nemáme. Ani v sobě, ani mezi sebou. Chceme zachránit spravedlnost, ale jen množíme zákazy. Jenže spravedlnost, ani mír, nikdo nezavede, protože vyrůstají ze slušnosti. Vím, co teď nastane, co uslyším. Má slova narazí na zeď sobecké spokojenosti, která je jako křivé zrcadlo. Všechno překroutí. Kdybych řekl jakoukoliv moudrost, ozvěnou se ke mně vrátí fráze prázdnější než žvást opilce. I kdybych přinesl přímo z fronty Usmrcené dítě ozve se jen živý nářek představitelů elit, a to takový, jaký si bude přát ke všemu lhostejný dav, který je má znovu postavit oča. Nikdo se nezvedne, aby se šel pokusit zachránit sourozence či matku toho dítěte. Ozvou se proti mně hlasy, na co si tam hraješ? Nečárej čerty na zeď. Až nakonec zazní protest. Ten blázen nakonec způsobí válku. Umlčte ho. Ale já se hrozím toho, co si připravujeme a přivodíme. Našimi nepřátelí nejsou ani arabové, ani ukrajinci, ani rusové a vůbec nikdo. Stačíme si sami pretože si nevážime zákona života. Zapomněli sme, že život je láska a láska je obieť. Život bez nich nedává smysl. A to je, na co môžeme zainúť. Ja, vážení poslucháči, toto zastavím. Samozrejme, toto pokračuje ďalej. Môžete si to vypočuť celé. Ale mám pocit, že ak chceme s otázkou migrácie popasovať seriózne, tak si musíme položiť aj tieto otázky, ktoré tu zazneli. A že zase to je môj názor, s ktorým máte právo hlboko nesúhlasiť a poďme sa o tom rozprávať. Ale že mám trochu taký pocit, že my vidíme len tých druhých nevidíme sami seba. Že keď sa bavíme o, o tom, kto vydráncoval Afriku, tak tam vidíme chybu Európanov, lebo to sú Angličania, tak, ale že je aj niečo, čo sa týka aj nás. Aj Slovákov sa týka niečo, že ja teraz nie som obhajca kresťanstva niečo, ja len teraz hovorím, že, že keď chceme naozaj úprimne vyriešiť otázku migrácie, a vôbec islámu ako takého, tak si musíme klásť otázku, a kde v tomto všetkom sme my? Ako sme sa my za tú dobu vyvíjali, sme dnes my ukážková krajina, ukážkoví ľudia pre moslimov? A tak ako sa Peter Pidha pýtal, že, že a prečo by si nás vlastne mali vážiť? Keď si my nevážime jeden druhého navzájom, Budeme sa o tomto debatiť, lebo sme reláciu posunuli, ale dáme si pesničku, lebo musíme si odskočiť na chvíľu, tak dáme si pesničku, ktorá môže tiež tak celkom zaujímavá zapasovať toho, čo sa tu momentálne rozprávame. No a samozrejme, čakáme na vaše otázky, na vaše názory. Co je pro je pro druhýho sup, co je pro jednoho líc, je pro druhýho ruk, co je pro jednoho kámen, je pro druhýho prach, co je pro jednoho zrstů, je pro druhýho krach, co je pro jednoho hračka, je pro druhýho zbraň co je pro jednoho zěst, je pro druhýho daň. Co je pro jednoho pláč, je pro druhého smích, co je pro jednoho sever, je pro druhého jich, co je pro jednoho pomoc, je pro druhého zrada, co je pro jednoho krásný, je pro druhého vada. co je pro jednoho východ, je pro druhého vstup, co je pro jednoho króbáč, je pro druhého srb. Co je pro jednoho klacek, je pro druhý horou, co je pro jednoho maso, je pro druhýho slou, co je pro jednoho kotva, to druhý, že nedál, co je pro jednoho díra, je pro druhýho sál, pro každý horov všechny, doma i na trati, Platí, že nic absolutně nikdy neplatí, je dobrý dávať pozor, kam si šutry ať příliš moc nevinej, neporaníme. Co je pro jednoho dobrý, je pro druhého zlý, to, co jeden nikdy nesmí, to druhej klidne zmí.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 Co je pro jednoho sedma, je pro druhého eso, čeho se bojí. Nad to se druhý, co co je pro jednoho čelo, jsou pro druhého záda, co je pro jednoho sirka, je pro druhého kláda, co je pro jednoho anděl, je pro druhého ďábel, to je pro jednoho kajna, je pro druhého ábel. To je pro jednoho slejvák, je pro druhýho sucho, to je pro jednoho maršál, je pro druhýho ucho. Pro každýho všechny doma i na drhti, platí, že nic absolutně nikdy neplatí. Je dobrý dávat pozor, kam si šutry házíme, ať příliš moc nevinej neporaníme.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 Co pro jedný je láska, je pro druhý jen sex. Co jeden zumá hodinu, druhej vypije na ex. Co pro jedny je válka, pro druhý zvláštný vztah. Kdo jednomu je práh, je pro druhý ho vrah. Pro každýho a všechny doma i na trati. Platí, že nic absolútne nikdy neplatí. Je dobrý javor, pretože nám všudy a zima, a tiež Dobrý deň, vážení poslucháči. Počúvate reláciu v prvej línii spolu s pánom doktorom Milanom Očenášom, lekárom, ktorý Veľkú časť svojho života strávil v Afrike, kde pomáhal ľuďom, tam žijúcim. Ste počuli, veľkú časť toho svojho profesionálneho života strávil v Južnom Sudáne v čase, keď tam bola občianská vojna. To je vlastne dôvod, prečo som si ho dnes zavolal do relácie v prvej línii, ktorú teda počúvate a ktorú pre vás spolu s pánom doktorom vysiel aj Boris Koroni. Bavíme sa o imigrácii z uhla pohľadu, o ktorom sa na Slovensku veľa nehovorí. Z takého uhla pohľadu, ktorý ja neviem len, či je nejakým spôsobom nepohodlný, alebo sa o ňom nechceme rozprávať, ale že mám pocit, že každý problém má viacero rovín. A nie je dobré pre nikoho, ani pre nás samotných, keď sa na to pozeráme len z jednej roviny a jednohlasne kričíme jednu vec. Napadla taká paralela, že Slováci sú úžasní v tom, že keď spievajú, tak vedia spievať viac hlasne. A naši južní susedia Maďari majú ten problém, že oni keď spievajú, tak oni spievajú jedným hlasom, oni sí, síce ich 50, ale 51 hlas iba sa znásobí 50 násobne. Trošku má možno pocit aj pri tejto téme, že, že len kričíme všetci jednohlasne, pritom existuje viacerú uhlov pohľadu. Tak dnes robíme tú reláciu tak, že aby sme si to skúsili pozrieť z rôznych rovín. No a spomínal som, že bude veľmi fajn, keď nám teda zavoláte položíte otázku, respektíve jedrieti názor. Či už súhlasný, nesúhlasný, to je samozrejme len na vás. Číslo 048-381-0101. Uh, mail studiozavináč slobodnývysielnac.sk a takisto Facebook je vám k dispozícii. Hneď sa idem aj naň pozrieť. Uh, ten pán, a to je už otázka na vás, pán, pán Učená, že ten pán, ktorý rečnil pred pesničkou, to je pán Petr Pidha, katolícky kniaz. Dokonca on bol kedysi minister minister školstva v Českej republike. A ako na vás zapôsobili tie jeho slova? No, ja som bol prvýkrát som tieto slova počul a ja som bol e, doslova šokovaný tou pravdou. Tou pravdou, ktorú on vyslovil nahlas, a vyslovil ju bez akéhokoľvek obalu a bez akýkoľvek e, prostredkovanej činnosti a zameraný na nejakú skupinu ľudí. Áno, to, je, to sme my. To sme my presne vystihol, ako myslíme, ako jednáme, ako konáme a čo z toho potom máme. A my z toho obyčajne nemáme veľa. To je základ toho tej jeho myšlienky, pretože my sme zabudli na bazálne podmienky existencie človeka. Totálne sme zabudli, my sme ich vyumovali. My e, nevieme vlastne ani prečo žijeme. To je ale smutné, pretože my žijeme len preto, aby sme sa mali dobre. Ale to je strašne málo. To je strašne málo, to je nič, to je nula. To je nula a práve ono od nás upozorňuje na tie zásady, ktoré sú podstatné a ktoré sú veľké a ktoré majú robiť človeka človekom a nie ostať na úrovni, na úrovni vyvinutého zvieraťa, ktoré sa niečo naučilo a ktoré niečo vie urobiť, ale je to jednosmerné. A toto je ohromná pravda, ktorú on tam povedal, že vlastne my ako spoločnosť neťaháme za jeden povraz. Ak sa neťahá za jeden povraz, tak je z toho myžmaž, pretože každý ťaha iným, Smerom si predstavte, že by štvor záprach, áno, koní, a každý by ťahal inde. Ako, ako by to vyzeral? tak sa ten voz alebo kočiar sa prevráti, alebo sa roztrhá. No, respektíve budete mať bordel. Bordel, áno. A, a to toto, možno práve zažívate. Áno, ne? a toto je proste obrovský zmysel jeho reči, že nás nabáda k tomu, aby sme mali svoju ideu, aby sme mali zmysel pre život, aby sme mali zmysel nie pre svoj život, ale je zmysel pre život toho, toho svojho blížneho, toho suseda, toho ďalšieho, a poznaného, aj nepoznaného. Pretože toto je zmysel vlastne ľudskej činnosti, aby sme si navzájom pomáhali. Ideme si vypočuť poslucháča, ktorý je na telefónej linke. Aká otázka zaznie? Alebo Anzor Dobrý deň. Dobrý, dobrý deň, pozdravujem vás že vysil, vytvorili štáty. Mohli by ste, ja vás chcem poprosiť, mohli by ste niečo tam za vami hrá, nejaká vec, že mohli by ste to tam na chvíľu vypnúť, lebo vás tak slabšie počujeme? Ano, ja sa neviem, ja som myslel, že to od vás. Jaj? Aha, počkajte, tak potom možno, že, potom, že možno máte pravdu. Asi je to už lepšie teraz, však? Ano. No, dobre, tak, tak nech sa páči. Pojené štáty vytvorili istýl Isil obsadzuje územia s ropnými polami. Mm. Následne ukútuje tieto ropné produkty za 20% jej svetovej ceny. Čiže zarába 80% na každej rope. Isil sa začal samofinancovať. A sami sme spôsobili tento ďalšie arabské jara. Čiže my to vlastne vytvárame, aby američania zarábali na tej rope. Vysiel je už finančne sebestačný a ešte našli zdroj ako pri ďalším peniazom, keďže falti ropní šejkovia nevedia už čo s dolármi, tak sa rozhodli, že aby nestratili v nehodnotených dolárov hodnotu, tak ich financujú zase export islámu do Európy, mm. na ktorý dávajú peniažky ktorými zase financujú Spojené štáty, ktoré nemajú iné možnosti ako svoje deficity vykrýť černým biznisom, podvodmi s afgánskou makom a kokaínom a taktiež teraz lacnou ropou od ISILu, keď v minulosti asi pred mesiacom chcel na ISILu väčšie ceny za ropu tak ho dali, dali zabiť mm -hmm. a dostať si svojho nového človeka, ktorý im tie ceny dal také, aké si oni prijali. Takže ja si myslím, že je, je, je tu ten problém, len teraz treba zvážiť, že či, ako to riešiť, keď jeden e, našlo sa zo, zo skupiny, ktoré vytvorilo takéto toky peňazí, ktoré sa dajú aj odsledovať v rámci sveta, ale oni vedia ovplyvniť všetkých a, a teraz na to bude zoplastiť Európa. Mm. Takže to je, keby sme takto zvážili tohto pohradu, ako riešiť, ale uh, tým, že my budeme príbať Arabov, budeme iba ďalej financovať ten uh, zločínencký uh, traf. No, ďakujem za ťa. Ďakujeme aj my veľmi pekne uh, a som veľmi rád, že ste to posunuli do tejto roviny, že sa môžeme aj o týchto veciach začať rozprávať. A chcete na to zareagovať, pán doktor? Čo sme počuli, že poslucháč poukázal na to, že islamský štát, ktorý vyčíňa v Sýrii, ktorý zabíja aj kresťanov a vo veľkej miere kresťanov aj v Iraku, a inde, ktorý sa rozrastá a tvrdí, že raz obsadia Európu, tak poslucháč naznačil to, čo sa hovorí ako také verejné tajomstvo, že tuto je organizácia, ktorú založili Spojené štáty americké, pripomínam kresťanské Spojené štáty americké. Bo USA nie je islamská krajina, to je kresťanská krajina. Tak zachytili ste aj vy takúto informáciu, že, že by za ISILom, teda za islamským štátom mohli stať práve takéto veľké organizácie, akými sú Spojené štáty americké? Áno, je, je, to, je to možné a je to veľmi pravdepodobné, pretože e, tá sila, tá sila organizácia, sila peňazí dokáže prerobiť e, proste a vodu na víno. To není problém. To není problém. Keď sa zaplatí, tak sa urobí všetko. Takže tí šejkovia, ano, oni veľmi dobre vedia, že zarobia na tom a že to má nejaký smysel, že to má význam a ich prospech naviac. Ich prospech a preto je celkom reálne, že proste táto skupina ľudí eh, podporuje ten islamský štát preto, aby aby teda tie ropné produkty e, sa dostávali tam, kde oni zarobia, pretože im ide o zárobok. Mm. Oni to len tak nedávajú pre krásu oči. To sú obrovské sumy, pretože oni obsadili veľmi, veľmi rozsiahle ropné polia, veľká masa ropy sa tam produkuje a veľmi lacno ich dokonca predávajú, pretože oni takto získávajú obrovské sumy, ale hlavne ohromné peniaze a robia si úžasnú propagandu preto, že ľudia potom keď vedia, že táto, tento islamský štát je bohatý, tak idú za nimi. Tak idú za nimi a to USA, viete, to ja tomu USA ja vôbec neverím. Ja vôbec neverím, ja napríklad neverím to, že je to kresťanská krajina. No, tak islamská nie je, no. no, viete, no že ani ani burghistická... Nie je nejaké ani, také no. monštrum, viete, ktoré je závislé na doláre, ale nie na Bohu. Hey, ale prezentuje sa ako z krajina s náboženstvom kresťanským, tak iste. Mnohí ľudia tvrdia, že sú kresťania a naozaj nie sú, viete, ale, ale niečo majú v nápise, no tak ona má v nápise, že je teda kresťanskou. Um. Napísal nám posluchač mail a to je dobrý mail, že tu by sme sa mohli teraz posunúť ďalej v tomto našom rozprávaní, keď Marian napísal, že uh, dobrý deň Prajem, je to problém, len čo sme si zvolili, to máme. V našej politickej špičke sú len skorumpovaní politici, chyba nám štátnik, tak máme výsledok. Dnes sľubujú a zajtra zabúdajú a my ich tam stále necháme tak pokiaľ nepríde zmena v myslení našich voličov, napríklad trestnoprávna zodpovednosť za poslanecké mandáty a vládne posty, tak sa nič nezmení. Je potrebné referendum, referendum túto zmenu presadiť. To je dobre, že zacielil na politikov, lebo ja by som chcel teraz, aby sme začali uvažovať o takéto veci, už som to naznačil v minulej relácii a teraz tiež, že, že keď sa bavíme o imigrantoch, tak máte dve možnosti, že buď budete reagovať len už na, tú, na ten dôsledok, že, lebo dôsledok je ten, že nám sem niekto prichádza. Budeme sa voči tomu brániť a budeme robiť presne to, čo si podľa mňa niekto veľmi práje. Že budeme sa teraz baviť tu o tom dlhé mesiace, že či sú hrozba, alebo nie sú hrozba, a kade sem mi idú a ako uzavrieť hranice a všetko možné. Alebo máte druhú možnosť neskočiť na tento leb a začať sa baviť o príčine toho, prečo utekajú. Jedna z príčin môže byť tá, čo sme s doktorom už povedali v úvode. A síce, že tí ľudia, že im niekto rozvrátil ich krajinu. Už v dávnej histórii im niekto ich krajinu vydrancoval a tým niekto je západná spoločnosť, európska, poťažmo americká. A druhá vec je, že niekto im tam preniesol vojnu. A teraz... Uh, Buďte úprimní k sebe, všetci, čo to počúvate, že vám, keby tu niekto na Slovensko preniesol vojnu, aby sa tu strielalo, vraždilo a zabíjalo, vy by ste neutekali. A teraz si predstavte, že to tu začne bombardovať, ja neviem, vymyslím si, že, že Irán. No tak vy ten Irán nebudete mať radi, lebo vám niekto zautočil na vašu krajinu a vám bombarduje, a tak z nej budete utekať. A tí ľudia tiež utekajú, lebo niekto tam založil vojnu. No a teraz ideme to domyslieť ďalej. No ale keď nejaká vojna vzniká, tak to nikdy nie je tak, že, že dneska sa, ja neviem, Spojené štáty rozhodnú, že idú do Iraku a, a zajtra sú tam. To Vždy je tam nejaká okolo toho byrokracia a vždy sa aspoň hráme na demokraciu v zmysle, že, že OSN, a no. mandát a takéto veci. A teraz vám poviem slova... Jana Kavana, to je, to je minister, bývalý minister zahraničných vecí Českej republiky, ktorý hovorí o tom, že v tej dobe, ako to vyzeralo, keď, keď, bol, keď sa schváľoval v pát, a, Spojených štátov amerických, niekto hovorí na to, to je samozrejme fráška, lebo to je presne ako keby ste tvrdili, že v 68. nás neobsadili sovietske vojska, ale že to boli vojska Varšavskej zmluvy, no to je taká kravina, že až ste <laughs> to... To, kto to spôsobil, to, bol, to, bol, to bolo rúst, to bolo sovietský zväz. Môžete sa vyhovárať na vojska Varsávské zmovy, koľko chcete, tie len plnili úlohy. A to je to, to isté, že niečo si Amerika naplánuje a potom to zakrie samozrejme na to, ale hlavný mozog je vo Washingtone. No a, a čiže či, čo on hovoril, ako to, ako to prebiehalo, že Bo vtedy, myslím, že Česká republika bol nejaký predsedajúci štát ako v rámci nestáleho členstva OSN alebo niečo také že prišiel za ním Buš aj spolu s Kolínom Pavelom, vtedejším ministrom obrany, a že teda povedali, že čo teda, že potrebujú pádť do Iraku, ale že proste, že to tam vysvetľovali, že prečo je to dôležité, lebo zbranie hromadné odničenia a nejaké veci. A teraz on hovorí, že no, no ale, že ja som tak pochyboval, že mi sa to tak zdalo, že viete, ale nemáme dôkazy. A na to, že ten Bush tak začal veľmi rýchlo, ako gestikoval, že prestante už nič nehovorte, prestante. My, my, my sa o tomto nepotrebujeme s vami baviť, my potrebujeme, aby ste nám to proste schválili. No, teraz oni povedali, že, že no, no tak, ale dobre, ale tak tam máte že nejaké krajiny, že Rusko, Čína, ty vám to neschvália, vy nebudete mať mandát OSN. A na to povedal Bush, že nám vlastne netreba mandát OSN, my vieme, že oni budú proti, ale my, že potrebujeme morálny mandát. A teraz vraví ten kaván, že, že to je čo za blbosť, morálny mandát, že také nič neexistuje v diplomácii, morálny mandát. Až, a už mu to vysvetlil, že viete, to je tak, že my ten mandát nezískame, lebo nejaké krajiny budú proti, ale morálny mandát znamená, že z tých, čo budú zaživíť, bude veľa. Že Musí byť množstvo a my to potom ako odprezentujeme tak, že pozrite, ano. koľký súhlasia. A vtedy hovorí, že prišiel za ním ja nejaký mi, minister, možno premiér z, z Mexika. Hovorí To bola inak jedna z krajín, ktorá teda neschválila nejak pád do Iraku. Hovorí, že vy máte, my máme v vraj takú nevýhodu v Mexiku, že my sme ďaleko od Boha, ale blízko pri Spojených štátoch. A vy máte tú výhodu, že vy ste síce blízko pri Bohu, ale ďaleko od Spojených štátov. Ale medzi nami je jeden veľký rozdiel. My budeme hlasovať proti intervencii, proti vpádu Spojených štátov do Iraku a vy budete hlasovať za. Tedy hovorí ten Kavan, vtedy som sa tak hambil za nás Čechov, tak som sa hambil za tú našu diplomáciu, za to, akí sme pohratí z tohto všetko, z tej Ameriky, ako ich počúvame na slovo. Viete, a, a tak je to aj s tými vojnami, ktoré sa teraz vedú, kde si v Líbii, kde si v Iraku, ktoré sa vedú neviem, v všetkých tých krajinách, odkiaľ teraz tí ľudia utekajú, že ale niekto od nás, aj od nás zo Slovenska, zdvihol ruku za tú vojnu. Mikuláš Dzurinda zdvíhal ruku za vojnu Jugoslávy bývalej. No a keď on tú ruku zdvihol, tak tam nejakí ľudia zomierali. No a takto isto niekto dvíhal ruku za to, aby sa bojovalo v Iraku. Niekto dvíhal ruku za to, aby sa bojovalo v Sýrii. A my tu teraz máme dôsledok utečencov. A Muammar Kadáfi, keď ešte žil, mal jednu tlačovú besedu a na nej vyhlásil Nerozvracajte nám našu krajinu vojnou, lebo Európu zaplavíme utečencami. On nás varoval pred týmto a my sme ho nepočúvali. Niekto od nás zo Slovenska, ja neviem, z Českej republiky, tak ďalej, neviem, odkiaž, hadi, niekto za to zdvihol ruku, aby tam Spojené štáty a ich ďalší lokaji mohli vtrhnúť. Nás Muammar Kadáfi paroval, že ak tam vtrhneme, tak budeme mať utečencov v Európe. Veď my, veď my sme o tom vedeli, že nám toto hrozí, ale niekto zdvihol ruku. A teraz... Toto sa pýtam ľudí, o tomto by som chcel diskutovať. Povedzte mi vy, čo je teraz správnejšie. Baviť sa o tom, ako sa ideme teraz brániť pred imigrantami? Alebo, sa, alebo je ďaleko dôležitejšie sa baviť o tom, kto toto všetko spôsobil, kto je za toto zodpovedný a koho máme brať na zodpovednosť za to, že tu máme teraz imigrantov? Pretože ja som si takmer istý, že nikto z vás, kto túto reláciu počúvate, komu je dobre na Slovensku stať, nebudete len tak utekať si do Iraku, dokonca ani do štátov, ani do Anglická, ani do Francúzska, hoci je tam vyššia životná úroveň. A nebudete tam utekať preto, lebo vám je doma dobre. Tak ja si viem predstaviť, že rovnako dobre bolo Sirčanovi v Sýrii. Rovnako dobre bolo kedysi Iračanovi v Iraku. A rovnako dobre bolo kedysi ja neviem, Srbovi, kde si v Kosove. No ale keď vás niekto zaplaví humanitárnymi bombami za účelom rozvoja demokracie, samozrejme, no tak zrazu sa vám tam dobre nežije a vy ste jednoducho začínate utekať. No a teraz buď sa budeme baviť o tom, čo ideme robiť proti tým, ktorí utekajú, alebo sa ideme baviť o tom, čo a koho ideme brať na zodpovednosť za to, že toto spôsobil? Že spôsobil stav, že Iračan nemôže dnes žiť v Iraku slobodne, voľne, pokiaľ možno v miery? Prečo dnes Sýrčan nemôže žiť, povedzme, v takom miery, ako my tu? Prečo dnes Libíčan musí byť vystavený tomu, že už sa bie každý s každým? A keď, sa, keď, si, keď si položíte úprimne otázku, prečo už takto žiť nemôžu, tak, tak odpovedie no preto, lebo západné krajiny sa postarali o to, že aby to takto už nebolo. Čiže, čiže my sme zodpovední. Respektíve my. Ja viem, že to sa ťažko počúva, že čo ja, ja som nehlasol. Lenže naši politici nami volení dvíhali ruky za tieto vojny. A teraz vy vy ťažko vysvetlíte sírčanovi, ktorý ani nevie, kde leží Slovensko, že, že ale, ale ja, ja som bol proti, ja vám vlastne aj fandím, to len moji politici, ktorých som si ja zvolil, tí, ako, áno, tí odhlasovali vojnu, tí, áno, áno, tí sú v NATO a áno, my sme... Á, a a čo mu vysvetlíte? Nič mu nevysvetlíte. My sme jednoducho štát spolu s ostatnými združený v NATO, ktorý napadol krajinu týchto ľudí. A predstavte si, že oni sa na nás strašne hnevajú. Oni sú na nás nenormálne napálení. A teraz opakujem to poslednýkrát a už, už naozaj skončím s týmto môjim dlhým monológom, že máme teraz dve možnosti. Buď sa ideme hnevať na tých, čo utekajú sem, a iste je to aj veľká hrozba, a o tom sa môžeme ešte baviť, alebo sa ideme hnevať na tých, ktorí toto spôsobili. Pretože islamský štát, Al-Qaida a podobné veci, Talibán, tam nikdy neboli pred tým, kým tam západný svet neobchal svoj rypák. Pretože to je presne, čo povedal pán doktor. Kedy si sa tam žilo v miery, kedy si tam boli nejakí monarchovia, nejakí vlácovia, ktorí chceli dobro pre svoj národ. Tak ako každý normálny, ja neviem, vláca. Lenže niekto zo západného sveta zrazu mal víziu, že tam je ropa, že tam je takých drahýkov, že tam v rámci geopolitiky treba toto urobiť. Afganistan je krásna Krásny príklad geopolitiky, kde najskôr Rusie sa rozhodli, že tam zautočia. Samozrejme CIA vytvorila Al-Qaidu. No a dnes Al-Qaida robí problém. A, ale... a, teraz probl... a, teraz a teraz je problém Al-Qaida, alebo je problém ten, kto Al-Qaidu stvoril? Doktor, no, tak toto vlastne beží vo svete. To je vysoká politika do ktorej my, normálni ľudia, ktorí majú svoje starosti a problémy, e, ťažko nazrieme. Ale realita je skutočne taká, to, že tu nás sa hrá taká šachová hra na vysokej úrovni e, a šachuje sa preto a, a že ide tam o veľké peniaze. samozrejme. Ak ide o veľké peniaze, tak ten šachmat má ten, kto tých peniazí má viacej a ten, čo má menej, tak prehráva. Samozrejme, takže to je, to je logika týchto veľkých manažérov, ktorí teda sa snažia riadiť a dirigovať svet a dirigovať, dirigovať obchod. A dirigovať tvorbu financií a tvorbu peňazí, ale tie peniaze vlastne nejdú tam, kde patria, ale idú do jedného rečka. No a tým pádom samozrejme je, je to zopsutá záležitosť totálne. A, a, a tí obyčajní ľudia, chudáci, na to doplácajú. A doplácame aj my, samozrejme, aj keď žijeme v miery, ale furt sme v tými výkyvmi atakovaní, čo sa týka ČN ropy a, a, a čo ja viem čoho, všetkého a celej politickej situácie a politiky e, finančnej, ktoré Európa má. To nie je v poriadku. Dobre, teraz máme tú otázku od Mariana, relevantnú, že, dobrý deň, prosím vás, prečo riešite zodpovednosť z dnešnej situácie? Treba riešiť, ako sa ubrániť a čo preto spraviť, aby ostalo kresťanstvo kresťanstvom a rodina rodinou, Je to znova v nás. Chceme späť našu zem, vodu a vzduch. No No prečo? No lebo keď vy budete stále, podľa, podľa mňa, ak sa to pýtate mňa, tak vám odpoviem, lebo vy keď budete vždy len reagovať už na niečo, kto niečo spustí, tak vy vždy budete pozadu že vy, keď teraz sa budeme baviť len o tom, ako teda ubrániť a neviem čo, tak, tak to už ste zase pozadu, lebo to už len reagujete na dôsledok niečoho. A potom máte inú možnosť reagovať na príčinu. A keby sme reagovali na príčinu, tak počas sobotnejšej akcie, ktorá tu bola, ten, ten pochod proti imigrantom, by sa to skôr podľa mňa mohlo volať pochod proti politikom proti politikom, ktorí túto nenormálnu situáciu vytvorili. Samozrejme, s týmto nemusíte súhlasiť. Teraz hovorím môj názor, ktorý si nesiem zodpovednosť, odpovednosť, názor Borisa Koróniho. Hovorím ho nahlas. Pre mňa by bolo ďaleko priateľnejšie robiť tisícový pochod proti politikom, ktorí nám spôsobili túto nenormálnu situáciu. A sa netýka ani zďaleka len po, slovenských politikov, to sa týka všetkých politikov západu, ktorí sa na tejto nenormálnej situácii podielali, že tu dnes máme záplavu imigrantov, pretože nepočúvali ani slova napríklad Muamara Kadáfiho, ktorý nám povedal, že keď neprestanete, zaplavíme Európu imigrantami. Niekto z našich politikov na tieto slova kašlal. Kašľali na to západní politici a máme tu túto situáciu. Dobrý deň komu a kam. Haló, počujeme sa. Petr, ja volám z Malty. Uh, Mám taký pocit, že všetko je vždy o tom, ja sa tak zvyknem hovoriť, že moje rozhodnutie je moja zodpovednosť a zvyknem to uplatovať na všetko v živote. Myslím si, že aj tá situácia, v ktorej sme ohľadne imigrantov, je presne o tom, že sa rozhodujeme nejak a teraz nesieme za to zodpovednosť. Čiže mm. sme niekedy zaotajní, Uh, alebo proste nekonáme, tak uh, máme teraz to, čo sme sa vlastne rozhodli. Na marte je situácia s imigrantami asi na to, že je veľmi blízko k Afrike. Uh, už asi dlhšie obdobie taká, aká začína byť teraz aj inde v Európe. Mm. Uh, ja to môžem povedliť z vlastným som tu už nejaký čas. A vlastne uh, v Černoši sa stali takými ako podobnými otrokmi, síce sú platení, ale väčšina miestných ľudí už má ako takých pomocníkov a tým sú väčšinou černoši. Všetky tie ťažšie práce robia černoši. A, a poznám osobne niekoho, treba z Afriky utieko, ale tieklo, práve pred tou dvojou situáciou je tam tá finančná stránka. Uh -huh. No ale, ale v podstate... Keby tá finančná stránka to bola dobrá, tak odtiaľ neuteká. Takže je to naše rozhodnutie, že uprednostňujeme vlastné tovary, že chceme všetko od veľa. Je to naše rozhodnutie, že sme ochotní platiť za všetko stále menej a tým pádom tí ľudia sa majú stále horšie. Je to naše rozhodnutie, že sme realostajní a za to teraz nesieme následky. Takže ja súhlasím s tým, že sa snažíte ísť do dôsledkov do podstaty, lebo keď sa k tým nedopracujeme, tak budeme stále iba riešiť následky a tých bude stále viac. Ja si myslím, že tomu systému to vyhovuje, že, že ľudia sa snažia riešiť hlavne následky, mm. lebo ten systém pod, podházuje stále viac problémov a ja mám dokonca pocit, že ten, ten, tá snaha e, vytvoriť chaos v Európe e, aj ďaká imigrantom tomu systému vyrobuje, potom môžu byť vojska a povedia, že teraz vám ide na pobožne, že No, ja na toto nemôžem asi nič iné povedať, len, že povedal si to za mňa úplne trefne. Lepšie by som to asi ani nedokázal povedať. Ďakujem veľmi pekne. No, neviem, aj nejaká otázku máš na túto pána doktora? No, ja som vlastne len chcel a mm. si myslíte, že to je možné že je. Mm. a samozrejme, chcem sa povedať ako reláciu ako všetky ostatné, aj táto je veľmi dobrá. Budeme vás počúvať a podporovať ďalej, tak ako to asi dva roky. Ah, ďakujeme ďakujem. veľmi pekne. Ďakujem. Maj sa pekne ahoj. No, pán doktor, ďakujem. tak či aj vy sa stotožňujete s tým, čo povedal, že je to taká snaha, aby my sme vždy len reagovali na dôsledok, ale nie na príčinu. Vecí. No, no tak to je, to je stará choroba ľudstva. Tak až potom, keď nás niekto kopne do zadku, tak potom reagujeme. Predtým nereagujeme. No a to potom na to doplácame samozrejme všetci, keď už keď už príčina e, e, nejakej situácie dôsledok, prejavila nej. a, a potom je už neskoro. Potom je už neskoro, už potom vznikajú konflikty. A tu naj je hmm. práve typická záležitosť toho, e, tejto situácie, že vlastne v Európe vznikne, ja nechcem byť zlým prorokom, ale vznikne sakramenská zlá situácia. Hmm. My budeme ešte zeleno-modrí. Hmm. A v mnohých reláciách sme sa venovali tomu, čo môže vzniknúť. Ja Dnes ani to tak nie je podľa mňa v tejto relácii dôležité, že čo nám tu všetko hrozí, mnohí moji kolegovia to už v a riešili a myslím, že celkom správne to tu bolo povedané, že jednoducho predstavte si len situáciu, keď to bude moslimov ďaleko viac ako je dnes. Oni nemusia byť ani zlí ľudia, dokonca zabudní aj na celé tie veci okolo náboženstva, ich len proste bude dosť veľa. No a stanú sa politicky zaujímavou skupinou a politici ich budú počúvať. No, no, to, to, no. Je, to je vždy nebezpečenstvo, pretože jednoducho rastu nastane veľký rozkol, keď, keď naši politici začnú byť náchylní počúvať nejakú skupinu, ktorá bude početná a my budeme mať problém, lebo sme tu mali nejaké iné tradície. A začnú sa nám kľudne množiť situácie, ako bolo napríklad v Nemecku, kde v istej oblasti, som to kde si čítal, museli vynechať oslavu fašiangov tradície kresťanskej, no lebo to rozčulovalo početnú muslimskú menšinu. No a keď bude tej, tých ľudí veľa, no tak politici ich budú počúvať. Viete, to je, to je ako aj z tohto hľadiska nebezpečné. Ale ja by som predsa len rád, teda, rád teda ostal pri tých dôsledkoch a príčinách, lebo to je to dôležité, že, že vy môžete vždy reagovať na dôsledok, ale budete krok pozadu, alebo sa teda v mnohých oblastiach zameráte na príčinu a potom budete aj ďaleko bližšie pravdivosti. A hlavne tam tkvie nejaké riešenie. Ja na ako taký príklad poviem, teraz sa má schváľovať zmluva TTIP, mnohými posluchačom je to známe, Transatlantická dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Mnohí ľudia, ktorí do toho vidia, hovoria, že to je dokonca ako by, skoro až, až diablová zmluva, ktorá okrem iného... Urobi to, že my už tu proste nebudeme môcť, za chvíľu, naši súdy nebudú môcť rozhodovať, ale budú rozhodovať nejaké arbitrážne súdy v Amerike o tom, či Slovensko má právo tu zakázať ja neviem, GMO potraviny, lebo proste nejaká americká spoločnosť sa rozhodne, že ich tam bude importovať a my, keď exportovať, a my keď povieme, že nechceme, no tak nás zažaluje spoločnosť, že teda vláda jej tu a ľudia jej tu proste kazia obchod. No a my teraz Máme zase možnosť, že, že buď budeme reagovať na príčinu a, a v čase, keď sa dá, že teraz sa ešte dá, ešte sa o tom rozhoduje, ešte môžeme proste výjsť do ulic a tým politikom dať jasné návo, že toto tu neprejde, a nebude. No alebo to proste necháme zájsť ďalej, ale tak, či onak budeme onedlho reagovať na dôsledky. Ano. A o, ja neviem, že 5 rokov tu bude petícia proti uh, nejakej firme, ja neviem, americkej, proti dovozu GMO potravín. A už to bude, ale my budeme na dôsledok reagovať a budeme sa tu hádať, že či sú GMO dobre alebo zle. My sme sa tomu mohli vyhnúť, keby sme boli bývali reagovali no, no. na príčinu toho celého, ktorá tkvela v zmluve TTIP. No len, tu je tá poťaž a to je vlastne otázka na vás, že, že, že viete, že tu vám ale ľudia povedia, že no hej, ale ja, my to nemáme šancu sledovať. My akoby sme taký bezbraní dnes, lebo ja prídem z roboty, domov, ja už chcem mať kľud a voľno a ešte by som sa mal zaujímať o tieto bolačky sveta a túto dávať pozor, čo na mňa úkol, že to sa ani nedá už sledovať všetko, tieto tuka, manipulácie, čo sa tu robia, že nemôžete odo mňa chcieť, aby ja som toto sledoval, veď ja mám svoju rodinu, ja mám svoje problémy, ja sa musím tam venovať. Ako sa dá s tým, čo sa dá s týmto robiť, pán doktora? No, e, tak dá sa s tým robiť, pretože my sme drobní ľudia a my nevieme ovplyvniť takéto takéto dohody, takéto zmluvy a takéto novosti, pretože neznamenáme nič. Zrobný človek nemôže do toho zasiahnuť, ale môže zasiahnuť vláda. A ak je zlá vláda, ak sú tam poslanci, ktorí driemú a spia, v sneme v parlamente a ani nepočúvajú poriadne, čo sa hovorí, tak sa potom odhlasujú také hovadiny, ktoré nás potom budú prenasledovať celý život. Takže tam ide o to, aby títo ľudia, ktorí nás zastupujú, áno, priamo a, a bez pardonu, aby tieto veci sledovali a aby robili z toho praktické uzávery a aby s takýmito vecami eventuálne nesúhlasili, ktoré by mali nás o, po rokoch e, poškodiť a, a čo ja viem pripraviť nás ešte aj o zdravie nakoniec, pretože Amerike na tom nezáleží. My zdravotne doplatíme na veci, ale aby oni zarobili. Však to je stará známa vec, čo oni všetko dokážu, preto len aby zarobili. No a to je jedna vec. A druhá vec, že, že práve to, že, že, že ako vy vlastne, je otázka, že teraz sa nahlas zamýšľam, že ako, ako to vysvetliť ľuďom, že toto je to kľúčové. že toto je to dôležité, že vy pokiaľ nebudete až doslova bdieť a, a, a dvíhať sa a, a, a dávať jasne najavo svojim zástupcom, že toto si neželáte, že my dovtedy vždy budeme reagovať len na dôsledky. Ja som dnes zavesil na Facebook. Nedávno som videl, inak hlbokoho odporúčam všetkým poslucháčom dokument Citizen Force, a to volá, to je dokument od Edwarda Snowdenovi, ktorý odhalil sledovaciu NSA, akciu ako na Spojené štáty, všetko sledujú. Na je to výborný dokument oni to vlastne ten Glenn Greenwald natáčal s ním práve v čase, keď to on odháľoval to, to je dokument že real time dokument, že naozaj z toho obdobia, keď sa to všetko dialo to nie je točené. a Edward Snowden tam hovorí jednu extrémne dôležitú myšlienku, ktorú podľa mňa aj pri imigrantoch môžeme uplatniť, aj pri všetkom, na čo Dylan reagujeme, že on vraví, že najväčší strach mám z toho že napriek týmto únikom informácií sa pre USA nič nezmení. Ľudia sa v novinách dočítajú o všetkých tých odhaleniach, budú vedieť, že sa vláda chystá udeliť si sama právomoc jednostranného vytvorenia väčšej kontroly nad americkou a globálnou spoločnosťou, ale nebudú ochotní vziať na seba riziko, nutne vstať a donútiť svojich volených reprezentantov, aby sa skutočne postavili za ich záujmy. A my na toto vlastne, že, že doplácame stále, že teraz, že čo sme zistili? No tak my sme zistili hroznú vec napríklad, že, že vojna Výraku bola vymyslená. Pod úplne falošnou odpornou zámienkou, klamstvom sa tam zničili tisícky ľudských životov. Dnes je tá krajina totálne rozvrátená a tam islamský štát. Pretože niekto na úvod hrozne odporne, obľudne klamal. Niekto za túto obludnú vec dvíhal ruku. A my dnes nedokážeme týchto ľudí pomenovať a hlavne postaviť pred súd, aby sa už toto nikdy nesmelo opakovať. A Sýria deto, Líbia deto. Vy máte x príkladov, kde sa proste dejú odporné klamstvá. Ako napríklad v prípade menovaného Snowdena a sledovania NSA. Odporná vec. Snowden príde, odhalí tú vec pre ľudstvo, pre nás všetkých. Zistíme, že čo sa stalo. No a čo? No a dnes sa dočítame, že že, ja neviem, že Amerika sledovala posledných troch francúzských prezidentov, že sledovala Merkelovú. No, ako jen povedal: "No povedia, no už nás nesledujte, prosím vás, už to nerobte. No, dobre, tak nebudeme. Obama povie, nebudeme. No, a ľudia, my, my tak ako proste... No, No, no ten Snowden, to je frajer, no, to je dobre, tak zanadávame, povieme pred počítačom, nejaký ten like napíšeme, koment dáme do Facebooku a to je proste tak všetko. A toto je podľa mňa kľúčová vec aj pre migrantov, že, že zase kým tu nebude absolútny tlak na všetkých politikov, ktorí tu rozvracajú krajiny, ktorí rozvracajú mier. A to je úplne fuk, či to bude na Ukrajine, v Rusku, ano. v Islamskej krajine alebo v Africkej krajine. Kým nebude tlak na týchto ľudí, že keď toto spravia, tak ich ľudia potrestajú, že ich postavia pred zodpovednosť, tak dovtedy to títo ľudia robiť budú. budú. A my budeme ano. reagovať len na dôsledky. To, že tu máme utečencov zo Sýrie, aj neviem, z Iraku, tak keď to títo ľudia budú robiť ďalej, za chvíľu budeme mať utečencov z, z, z Ukrajiny? A keď to budú robiť ďalej, tak budeme mať za chvíľu utečencovi. A ja nevie, neviem si ani predstaviť a Proste vždy my budeme mať dôsledok. No, no. Ale to je tá vec, že, že to, to si teraz povieme, že veď, vlastne s tým sa ako ťažko nedá nesúhlasiť alebo polemizovať, že áno, že veď jasné, že keď niekto robí niečo zle, tak to by mal, sme. Ale my, pán doktor, my sme neschopní tieto veci, ano, to zlo, pomenovať, pomenovať, zlo, presne, to stia, <ský> zlo pomenovať, zlo sa postaviť, ano. zlo potrestať, nie preto, lebo z dôvodu, že nám to robí dobre, ale z dôvodu, že jednoducho to zlo treba zastaviť. A my toto nie sme schopní. My jediné, čo sme schopní reagovať, isté oprávnenie, ja teraz nespochybňujem to, že môžeme sa kľudne, ak chcete, baviť aj o tom, čo všetko nám hrozí s príchodom islamu. Ja viem, že sme sa tomu dnes nevenovali, sú to obrovské hrozby. Vravím, už sme sa tomu venovali a predpokladám, že mnohí, aj moji kolegovia tu v rádi, sa tomu ešte venovať budú. budú. Ale že my, kým sa nenaučíme postaviť zlu na odpor, to je teraz jedno, že či to budú imigranti, alebo to bude zmluvať TTIP, alebo to bude zmluva CETA, či ako sa to volalo na obmedzenie internetu, alebo iné odporné, obľudné, hrozné veci, ktoré nám tu niekto chce nasáčkovať, my dovtedy budeme ako také kurence bez hlavy tu pobehovať a reagovať na niekoho a on ten niekto sa bude tešiť, lebo je to je, to, to je ako keď idete na slona s gumapuškou. Nič, blbosti. Tak. Existuje pán doktor, spôsob, ja, ja viem, že to je taká klišé otázka, hrozná, otrepaná, sprostá a nech. Existuje spôsob ako týchto ľudí nejako vyburcovať k tomu, aby jednoducho sa tomu zlo docházali postaviť. Reálne, reálne znamená, že nie že, vl, že koment na Facebooku. Reálne, normálne, reálne povedať, toto robiť nemôžete a dať reálne politikom najavo, že ak toto robiť budete, tak jednoducho nebudete tu vládnuť tejto krajine, pretože nás, ste nás za, zatiahli do problémov. Aha. My tu máme problémy nie preto, lebo tam niekto vo v Bystrici, Košiciach, Poprade, Komárne sa rozhodol, že Irak treba napadnúť. Nie. Vy 150 v parlamente ste hlasovali, alebo proste rozhodovali o tom, že či ísť do... Vy ste zodpovední. Vás treba brať na zodpovednosť, lebo tu teraz máme dôsledok vašich rozhodnutí minulých. Existuje spôsob, ako ľudí pre túto vec nejak... ja neviem, že natchnúť, vysvetliť Vysvetli toto ľuďom, že kým my budeme furt len reagovať na dôsledky, že sa nepohneme z miesta. No, to je veľmi zložitá problematika, pretože e, presvedčiť 10 ľudí je problém. A nie presvedčiť, čo ja viem, 3,5 milióna voličov, aby sa o tieto veci zaujímali, pretože máme také vedľajšie a obyčajní, obyčajní občania však, že táto politika nás vlastne ani možno nezaujíma. Tak ja sa rozprávam s ľuďmi a oni a televíziu ani nepozerajú, noviny nečítajú a bavia sa len o veciach, ako kde a ako sme zarobili a čo sme robili, ale o politiku sa nezaujímajú. Ale toto je taká hrubá chyba, že na to budeme všetci doplácať, pretože budeme tam mať pár zástupcov, ktorí odhlasujú aj Antikrista a bude to všetko v náš neprospech. Takže ľudia Boží, Troška sa postavte proti týmto problémom a troška viac sa zaujímajte o to, čo sa u nás v parlamente hlasuje a koho sme si zvolali do Európskeho parlamentu. Že? Aby tam nedvíhali ľudia ruky za to, čo s tým republika nesúhlasí. No, už len ako to tým ľuďom vysvetliť, viete, že, že presne čo ste povedali, že rozprávate sa s ľuďmi a máte pocit, že... No, no, že, čo, a no. že čo je teraz dôležité? že Ja viem, že zase je otrápaná vec, ale naozaj to tak je. Že čo je dôležité, že, wow, že, joj, že v tejto telenovele teraz a vieš čo ten spravil? Vieš, že, že Ježiš, on sa s ňou rozšiel. Toto. Je... To, toto, toto. To je vy, vy zabavíte Áno. ľudí, vy zabavíte spoločnosť, vy, ich proste, vy im vygumujete hlavy reklamou s prostými treťotriednymi seriálmi a oni proste ako také blázno, stádo bláznov vygumovaných. Proste toto riešiť. A potom sa, viete, zobudia za trasu. Ježiš Mária, veď nám sa do migranti, prosím vás, robte niečo. Ježiš Mária. Zrazu proste poplach, vyskočia. Preboha živého, kresťanov nám vraždíte. Čo toto? Zobudia. A potom, keď budú mať na dvore tých migrantov, ktorí budú liest do domu, tak proste vyplnú alebo si ich posadíte k tej vašej telenovele. ako toto spraviť, ako, ako proste tých ľudí z tej bubliny vyťahnúť, lebo proste začína to byť, to je, to je tak, jak, jak povedal ten Snowden už spomínaný, že ono to bude iba horšie. Ak, ak sa ľudia nezobudia z tohto sna, v ktorom žijú, to bude ano. iba horšie. A on žiaľ dnes konštatuje, že to, čo sa ho sa najviac bál, že po odhalení takej veci hroznej, čo, čo by mal byť svet na nohách Adam, že niekto že, vás nevšíma. sleduje, prezidentov sledoval, vlády sledoval. predstavte si Ameriku, ktorá všetkých sleduje. To je to, teraz si predstavte, že je voľný trh, voľný obchod. Jak vy môžete obchodovať? O čom sa my tu bavíme, keď Amerika všetko vie o vás? Že idete na stretnutia ona už vie, lebo ona už prečítala vaše maily. To sú, to sú tak hrozné veci, že a vy by ste si teraz mysleli, že príďte Snowden odhalí to a tu sa proste postaví národ. Ľudstvo na odpor voči ano. tejto hrvoze, ktorá ho má spútať. A nakoniec je to také, že, také, že no ľudia, no, ľudia pochvália toho Už no, Pekne to povedal. To, to je odvážny chlapec. A tým to skončí, prepnú na tele a, a, a pokračuje a sa ideme ďalej. ideme ďalej. Jak toto vyriešiť, pán doktor? A už asi ostane nedoriešená otázka. Nedoriešená, mým. bohužiaľ. Že keby toto niekto vedel, tak si dostane Nobelovú cenu. Na to, za toto. No dobre, pán doktor, tak existuje spôsob, ako túto reláciu ukončiť pozitívne? Po to všetkom. No, ono vždycky treba myslieť pozitívne. Negatívne myslenie nikdy nic dobrého neprineslo. To vás nechucuje, to vám kazí morálku, to vám kazí chuť do života, to vám kazí iniciatívu a podobne. Takže ja by som trval na tom, aby každý to svoje postavenie využil na to, aby svoju prácu odviedol čo najpoctivejšie, aby sa choval k svojim spolupracovníkom ako k ľuďom a nie ako k zvieratám, aby ich neokrádal a nevyplásal im vzdy a podobne, aby, lebo toto je základ našej spoločnosti, aby sme vzájomne spolupracovali a nažívali, ako náhle vznikajú trenice tohto rázu, ktoré počúva človek každodene, ako kde sa nevyplácajú mzdy, ako kde e, sa vyhadzuje a, a, a podobne, no to nám neprináša vôbec nič dobrého. Práve naopak túto situáciu bude zhoršovať a teda zhoršovať tak, že sa bude aj tá celosvetová situácia potom nás dotýkať ďaleko viacej a ďaleko bolestnejšie, ako keby sme si tieto drobnosti medzi sebou vyriešili pozitívne. No ťažko sa v tejto chvíli lúčiť ne, pozitívne. Viete čo? Kúpte si hrebene, blížia sa všivé časy. Majte sa pekne, pán doktor... Kúpte si hrebene. to dopadať. <laughs> pán doktor Milano Čená, že spolu s nimi aj Boris Koroníš sa s vami lúčia. Majte sa pekne dopočutia. Dopočutia. do počutia. Do počutia. trávou na svojeho do kvasy Mám kufry zpáleny Už časne od rána Viděl jsem podél cest, ale je plné hesel, styčenou k nebi pěst a muže, který nese vlajku a na ní krev. Lidi, jež pod ní stáli a z dálky hučel zpěv internacionály. Za město na louku jelikolo toče pán v rudém klobouku křičí do tlampače Več berům na mouku zahllé dnež červotoče v krajíně pavouku, je mouchám do pláče. Víděl jsem podél cesty ale je plné hesel styčenou k nebi pěst a muže, ktorý nese vlajku a na ní krev. Lidi ješ pod ní stáli a stálky dálky hučel zpěch. internacionáli. Mám oči od černí. A srdce od inkoustu proroci mizerní, už ste žolde dostali tu lucerny jdem jako stáda chroustu, po schůcích do herny, abychom prohráli, viděl jsem podél cesty. Ale je plné hesel, styčenou k pies a muže, ktorý nese vlajku a na ní krev, Lidí jež pod ní stáli a z dálky hučel spev internacionály.